Biblían, Gamla testamentið, fjórði hluti, ljóðrænn rit. er útgáfa hins íslenska bibljuþjálags frá 1981. Hljóritað hjá Blindrabókasafni Íslands 1987. Þessi hluti Gamla testamentisins er alsa 10 og ½ klukkustund. Þar eru eftirtan rit. Jófsbók, Psalmarnir, Orðskviðirnir Predikarin, ljóðaljóðin Lesarar eru Ástriður Elisabeth Guðmundstóttir og Guðurún Svafasvafastóttir. Jobbsbók Ástriður Elisabeth Guðmundstóttir les Fyrsti kapli Jobb reyndur fyrra sinni. Einu sinni var maður í Úslandi. Hann hét Jobb. Hann var maður áðvandur og réttlátur, Guðurhættur og grandvarr. Hann átti sjö svonu og þjár dætur og afla hans var 7000 sauða, 3000 úlvalda, 500 sameiki nauta, 500 östnur og mjög mörg hjú og var maður sá meiri öllum östurbyggjum. Sýnir hans voru vanir að fara og búa veislu heima hjá sér hver sinn dag og þeir böðu systrum sínum þremur að eita og drekka með sér. Ennir veislu dagar voru linir, sendi Jóp eftir þeim og helgaði þau. Reis hann árla morguns og fórnaði brennifórn fyrir hvert þeirra, því að Jóp hugsaði Veramóa börn mín hafið syngað og formæl guði í hjarta sínu. Svo gerði Jóp alla daga. Nú bar svo til eitt dag að sínir guðs komu til að ganga fyrir drottin og kom satan meðal þeirra. Mælti þá drottin til satans. Hvaðan kemur þú? Satans svaraði drottni og sagði Ég hef verið að reyka um jörðina og arka fram og aftur um hana. Og drottinn mælti til Satans Veittir þú aðteklið þjónu mínum Jóf því að eingin er hans líki á jörðu maður ráðvandur og réttlátur, guðrættur og grantvar Og satan svaraði drottni og sagði Ætli Jóf átti skvöð fyrir ekki neitt Hefur þú ekki lagt skjólgarð um hann og hús hans og allt, allt sem hann á, ringin í kring? Handaverk hans hefur þú blessað og fjönaður hans breyði sig um landið? En rétt þú út hönd þína og snert þú allt sem hann á og mun hann þá formæla þér upp í opið geðið? Þá mælti drottum til satans. Sjá, veri allt sem hann á á þínu valdi en á sjálfan hann mátt þú ekki leggja hönd þína gekk satan þá burt frá augliti drottins. Nú var svo til ein dag að sýnir hans og dætur áttu að drukku vín í húsi elsta bróðusins að sendum aður kom til Jóps og sagði Nautin voru að plæja og östunna voru á beit rétt hjá þeim. Gjörðu þá seppiðar at, atlaup og tókuð þau en sveinana drápuð þeir. Ég er eitt komst til að flytja þeir tíðindin. En áður en hann hafði lokið máli sínu kom annar og sagði Eldur guðs fjall af himni og kveikti í hjörðinni og sveinunum og eitti þeim Ég eitt komst undan til að flytja til tíðindin En áður en sá hafði lokið máli sínu kom annar og sagði Kaldið er fylltu þrem flokkum, görðu áhlaupa úlvaldana og tóku þá En sveinana drápu þeir Ég eitt komst undan til að flytja til tíðindin En áður en sá hafði lokið máli sínu kom annar og sagði Sýnið þínir og dætur átu og drukku vín í elst í húsi elsta bróðusins. Kom þá skyndilega fellubilur, austur yfir reyðumörkina og lenti á fjórum hórnum húsins, svo það fjall ofan yfir sveinana og þeir dóu. Ég er eitt komst undan til að flytja þeir tíðindin. Þá stóð Jóp upp, reyði skikki sína og skaraf sér hárið og fjallt til jarðar. Tilbað og sagði Nakin kom ég á móðurskauti Nakin mun ég aftur þangað fara, drottin gaf og drottin tók, lofað þeirri nafndrottins. Í öllu þessu syngaði Jób ekki og ekki átaldi hann Guð heimskulega. Anna kafli Jób reyndur öðru sinni Nú bar svo til, ein dag, að síni Guðs kom til að ganga fyrir drottin og kom satan meðal þeirra. Mælti þá drottin til Satans. Hvaðan kemur þú? Og satan valaði drottin og sagði Ég hef verið að reyka um jörðina og arka fram og aftur um hana. Og drottin mælti til Satans. Veitir þú aðtikli þjónu mínum jób því að eingin er hans líki á jörðu, maður áðvandur og réttlátur, guðrættur og grandvar. Og ennþá er hans staðfastur í ráðvendni sinni Þó að þú hefur engmið gegn honum til að vinna honum tjón án saka. Og satans svaraði drottni og sagði er skinnið en skirtan og fyrir lífsitt gefur maðurinn allt sem að ná. En réttu út hönd þína, og snertu bein hans og hold og þá mun hann formæra þýr upp í opið geðið. Þá mælti drottin til satans. Sjá, veri hann á þínu valdi en þyrma skalt úr lífi hans það gekk satan burt frá auðliti drottins og sló Jób ílkynjunum khaunum frá kvirli til ilja og Jób tók sér leirbrot til að skafa sig með þar sem hann sat í öskunni þá sagði kona hans við hann heldur þú enn fastur aðmyndni þína formæltu guði og farða að deyja en hann sagði við hana þú talar svo sem heimskar konur tala fyrst fyrir höfum þegi þið góða guði Ættir mér þá ekki einni að taka hennu vonda? Í öllu þessu syngaði Jóp ekki með vörum sínum. Þrýr vinir Jóps Þegar vinir Jóps þrýr fréttu að öll þessi ógæfa væri yfir hann komin, þá komu þeir hver frá sínum stað. Þeir El elifas, temaníti, bildat, súíti og svo far namíti og töluðu sig saman um að fara og votta honum samrið sína og hugga hann. En er þeir hófu upp augusinn álengdar, þekktu þeir hann ekki. Tóku þeir þá að gráta hástöfum, rifu skikju sínar og jössum mold yfir höfuð sér hátt í loftu upp. Og þannig sátu þeir hjá honum á jörðu sjö daga og sjö nætur og enginn þeira yrti á hann því að þeir sáu hversu mikil kvöld hans var. Fyrsti ræðukabli, þriði kabli Angurljóð Jóps Loks lög Jóp upp munn sínum og bölvaði fæðingadegi sínum. Hann tók til máls og sagði Farist sá dagur sem ég fættist á og nóttin sem sagði Svein barn er getið. Sá dagur verði að myrkri. Guð og hæðum spyr í ekki eftir honum. Engin dagsbirta ljómi yfir honum. Myrkur og niðdimma heimti hann aftur. Skíar flókar leggjist um hann. Dag myrk var skelvi hann. Súm nótt myrkrið hremmi hana. Hún gleðir sig eigi meðal ársins daga. Hún komi eigi í tölum mánaðana. Sjá Svo nótt verði ófrjó, ekkert fagnarróp heyrist á henni. Þeir sem bölvadeginum formæli henni. Þeir sem leiknir eru í að egna le levjatan. Myrkvist stjörnöndnar, aftur hennar, vænti hún ljós en það komi ekki. Og brá geisla morgunróðans fái hún aldrei litið. Af því hún lokaði eigi fyrir mér dyrum móðulífsins og byrði ei ókæfina fyrir augum mínum. Hví dó ég ekki í móðukviði, andaðist ég abskjótt og ég var komin á móðulífi. Hvers vegna tók kniða á móti mér og hví voru brjóstanda mér að sjúga? Því að þá lægið nú og kvíldist væri sopnaður og hefði frið hjá konungum og ráðherrum jærðarinnar, þeim sem reistu sér hallir úr ústum og hjá höfningum sem áttu gull þeim sem fyrtu húsin silfri. Eða ég væri ekki eins og fallin ótímaburður, eins og börn sem aldrei hafa sér ljósið. Í gröfinni hætta hinnur ókvölu og og þar kvílast hinnur örmagna. Bandingjarnir hafa þar allir ró, heyra þar ég köll verkstjórans. Smár og stór eru þar jafnir og þrællin er laus við húsbóndasinn. Hví gefur Guð ljós þjáðu og líf hinnum Þeim sem þrá döiðan en hann kemur ekki, sem grafa eftir honum ákafra en eftir fólnum fjárstjóðum. Þeim sem undur gleðja svo að þeir réðu sér ekki fyrir kæti, fagna ef þeir fyndu gröfina. Þeim manni sem enga götu sér og Guð hefur girt inni. Því að andvörpu orðin mitt daglegt brauð og hvein mitt úthetlist sem vatt. Því að ég ótaðist eitthvað þá hitti það mig og það sem ég hrættist komi yfir mig. Ég máttu eigi næðist njóta, eigi fríðar, eigi kvíldar, þá kom nýmæða. Fjórði kafli Elifas álasar jóp Þá svaraði Elifas frá temanum mælti Mönd þú taka því illa þótt maður dyrfist að á þig? Og þó hver fær orða bundist? Sjá, þú hefur ámynd marga og maktþróta hefur þú styrkt, þann sem hrasaði restu orð og fætur og hnýgandi nýjögjörðu þú stöðug. En nú, þegar það kemur yfir þig, gefst þú upp. Þegar það nær þér sjálfum, missir þú móðin. Er ekki guðræsla þín atkvara þitt? og þeitt grantvara líferðni vonþín hugsaði þig um hverfa sá er farist hafi saglöss og hvar hefir hinum réttvísu verið tortimt að fyrir ég hefði séð þeim sem plæðu rangindi og sáðu óhamingju þeir einir hafa uppskorið það fyrir andgusti guðs fórust þeir fyrir reyði blæstri hans öðru þeir að engu Öskuru ljónsins og rödd óarkatýrisins, tennur ljónskvolpana eru brotnar sundur. Ljónið fersst af því að það vantar bráð og kvolpar ljóninuna tvístrast. En til mín laumaðist orð og eira mitt nam óminn af því. Í heila brotunum sem nætur sínna valda þá er þungur svefnhöfgi er fallin yfir mennina. Ótti kom yfir mig og hræðsla svo að öll bein mér nötrúðu. Og vindgustur straugst fram hjá andliti mínu, hárin risu á líkama mínum. Þarna stóð það. Útliti þekkti ég ekki. Einhver mynd fyrir augum mínum. Og ég heyrði ymmjandi rödd. Er maðurinn réttlátur fyrir guði? Nokkur mannkinn trein fyrir skapara sínum? Sjá þjónum sínum treystri ekki og hjá englum sínum finnur hann galla. Hvað þá hjá þeim sem búa í leirhúsum, þeim sem eiga rót sína að reykja til moldarinnar, sem marðir eru sundir sem mölur væri? Millir morguns og kvelds eru þeir mólaði sundur, án þess að menn gefi því guðum, tortímast þeir gjörsamlega. Tjaldstæginu er kift upp, þeir degja og það í vanhikju sinni. Fymti kafli Kalla þú bara, ætli nokkur svarið þér og til hvers að vinnum heilugu viltu snúa þér? Því að gremjan drepur heimskingjan og öfundin deyðir einfeldningin. Ég hef að vísu síð heimskingjan festa djúpar rætur, en var þó skyndilega að formæla bústað hans. Börn hans eru fjarlag hjálpinni, þau eru tróðin í hliðinu og enginn bjargar. Uppskeru hans etur hinn hungraði, já, jafnvel inn í þyrna sækir hann hana og hinn er þyrstu þrá eigur hans. Því að óhungjan vex ekki upp úr moldinni og mæðan sprettur ekki upp úr jarðveginum. Nei, maðurinn fæðist til mæðu eins og neistatnir fljúa upp í loftið. En ég mundu snúa mér til hins almátka og bera málefni mitt upp fyrir gvöði. Honum sem gjurinn mikla hluti og óransakalega, dásamdaverk sem eigi verða talin sem gefur regn á jörðina og sendir vatn yfir vellina, til þess að hefja hina lítilmóllugu háttu upp og til þess að hinn er mikla sælu. Honum sem gjurinn að engu áform hina lævisu, svo að hendur þeir að koma engu varanlegu til leiðar sem veiðir vitringana í slægð þeirra svo að ráð hinn að slónu kollsteypast. Á daginn rekað þeir sig á myrkur sem um nótt þreyfa þeir fyrir sér um hátegið. Þannig frelsar hann munaleysingja núr genið þeirra og fátæklingin undan valdi hinn sterka. Þannig er von fyrir hin vesala og ílskan lokar munni sínum. Sjá, Sæll er sá maður sem Guð hýrtir, lítilsverð eigi augun hins almotka. Því hann særir, en bindur um, hann slær og hendur hans skræða. Úr sex nauðum frelsar hann þig og í henni sjöhundu snerti þig ekki dílt. Í hallarinu frelsar hann þig frá dauða og í orustunni undan valdi sverðsins. Fyrir svipu tungunar er þú falin og þarft ekkert að óttast er eyðingin kemur. Að eyðing og hungri getur þú hlegið og villið dýrin þarft þú ekki að óttast. Því að þú ert í bandarægi við steina akrúlendisins og dýrmerkurunar eru í sátt við þig. Og þú munt komast að raunum að tjald þitt heilt og þú, þú kannar bústa og saknar einskis. Og þú munt komast á raunum að neyðvíðar þínir eru margir og afsprengi þitt sem grasa á jörðu. Ég hárið ellið menn þú ganga inn í gröfina eins og kortbundið er látið í hlöðuna á sínum tíma. Sjá, þetta höfum við útgrundað þannig er það. Heyrð það og set það vel á þig. Sjötti kafli Svar Jóps Þá svaraði Jóf og sagði Ó, að gremja mín væri veginn og ógjafa mín lögð á vogaskálar. Hún er þingri en sandur hafsins fyrir því að ég hef eigið taumhald á tungu minni. Því að örvar hins almátt að setja fastar í mér og andi minn drekkur í sér eitur þeirra. Óknir guðu stæðja að mér. Rymur Skóarastnin yfir grængrisinu eða öskran og nautið yfir fóðri sínu Verður hið braglausa etið saltlaust eða er gott bragð að hvítunu í ekkinu Matur minn fær mér og fær mér ógleði mig velgir við að snerta hann og að ósk mín uppfyldist og guð leti von mín að rætast. Ég vildi að guði þóknaðist að merja mig sundur rétt á töndina og skera lífþráð minn sundur Það væri það þó enn huggun mín og ég skildi hoppa af gleði í vægðalausri kvölinni að ég hefði aldrei afneitað orðum hins heilaga Hver er kraftur minn ég skildi þreya og hver verða endalók mín að ég skildi vera þolumóður Er þá kraftur minn kletta kraftur eða líkami minn af eiri er ég ekki með öllu hjálp af hana og öll frelsun frá mér rækin. Hreldur maður á heimting á meðengum hjá vinu sínum. Enda þótt hann hætti að óttast inn almotka. Bræður mínir brugðust eins og lækur, eins og farðugur að sem flóa yfir, sem gruggugir eru af ís og snjórin hverfur ofan í. Ég skjótt og þeir bakast á sólinni þornað þeir upp þegar hitnar, Hverfa þeir burt af staðsínum? Kaupmannalestirnar leggja af leysinni, halda upp í eyðimerkina og farast. Kaupmannalestirnar frá tema skengdust eftir þeim. Ferðamannar hópar frá sepa reyttu sig á þá. Þeir urðu sér til skammar fyrir vonina. Þeir komu þangað og urðu sniftir. Þannig eru þér nú orðnir fyrir mér. Þeir sáuðu skelving og skeldust. Hef ég sagt færi mér eitthvað og borgið að veigum í það fyrir mig, frelsi mig úr höndum óvinarins og leysi mig undan valdi kóarins? Fræðið mig og ég skal þegja og sýni mér í hverju mér hefur á orðið. Hversu áhrifamikil eru einlegninar orð og hvað sanna átölur í þar? Hafið þér í hyggju að ásaka orð? umæli örfinglaðs manns hverfa út í vindinn þér myndu ég hluta um föðuleysingjan og selja viniðar og nú óaðiðum ætti þóknasta líta á mig ég mun vissulega ekki lúa upp í opi getið á yður snúið við fremjir þegar ég ránglæti já, snúið við en þá hef ég rétt fyrir mér er ránglæti á minni tungu Eða ætli gómur minn grein ekki hvað yllt er? Sjöndi kapli Er ekki lífmanns eins og jörðinni herþjónusta og dagar hans sem dagar daglunamanns? Eins og þræll sem þrái forsælu og eins og maður sem býður eftir kaupi sínu. Svo hafa mér hlottnast mánuðir og hvalanætur orðið hlutskipti mitt. Þegar ég leggst til kvíldar hugsa ég nærmunir í sá og kveldið er langt og ég fæm með fullsatan á að bylta mér uns aftur eldir. Líkame minn er þakin ormum og moldarskánum, húl minn skortnar og ripnar upp aftur, dagar mínir eru hræðflegari en vefja skittan og þeir hverfa hann vonar. Minnstu þess guðar lífmitt er andgustur aldrei framar mun auka mitt gæfur líta Það auga sem nú sér mig mun eigi líta mig framar augu þín leita mín en ég er horfin en svo skýið eyðist og hverfur svo kemur og sá eigi aftur en neyður til til heljar Hann hverfur aldrei aftur til húsins og heimili hans tekir hann eigi framar Ég ætla þá ekki heldur að hafa tauma tunguminni Ég ætla að tala í hugarangist minni, ég ætla að kveina í sálar kvölu minni. Er ég hafið að sjóskrimst svo að þú þurfur að setja vörð um mig? Þegar ég hugsa með sjálfu um mér, rúmið mitt skal hugga mig. Hvíla mín, létta mér hörmung mína. Þá ræðir þú mig með draumum og skelvir mig með sínum. Svo ég kís heldur að kapna heldur að deyya en að vera slík beinagrind ég er leiður á þessu ekki líf eig ég eilíflega sleftu mér því að daga míner eru andatak hvað er maðurinn að þú metir hann svo mikils að, að þú snúur huga þínum til hans að þú heimsækir hann á hverju og hann á hverju morni og reinar hann og hverri stundu hvenær ætlar þú loks að líta að mér loks að sleppa mér með ég renni niður munnvatninu. Haf ég syngað... Hvað get ég gert þér? Þú vörður mannana. Hvers vegna hefur þú mið þér að skotspæni? Svo að ég er sjálfu mér byrði. Og hví fyrir gefur þú mér eigi sind mína og nemur burt sekt mína? Því að nú leggst ég til kvíldar í moldu og leytir þú minn þá er ég egi fram til... Áttundi kafli Átölur Bildats Þá svaraði Bildat frá súa og sagði Hversu lengi ætlað þú að mæla og orðin í munni þínum að vera hvass vindur? Hallar þú guð réttinum eða hallar hinn almátt geréttlættinu? Hafi börn þín móti honum, þá hefur hann selt þau miskjörð þeirra á vald. En ef þú leitar guðs og byður hinn almáttga miskunar, ef þú er treytn og einlægur, já, þá mun að þegar vakna til að sinna þér og endur eisa bústaðið þins réttlætis. Þá mun hinn fyrri hagur virðast lítilfjörleigur en framtíðarhagur þinn vaksast stórum. Spyr þú hinn að fyrri kynslóð og gef þú gaumað reynslu feðrana. Við erum síðan í gær og vitum ekkert þegar skuggi eru dagarvorir á jörðinni en þeir munu fræða þig og segja þér það og bera fram orð úr sjóði hjartna síns sprettur pappírsefi þar sem enginn mýri er vegg störinn nema í vatni en stendur hún í blóma og verður eigislegin en hún skrælnar fyrir nokkuð annar gras svo fer fyrir hverjum sem gleymir guði og von hins guðlausa verður að engu. Atkvarf hans brestur sundur og kóngulofiður er það sem hann treystir. Hann stiðstu hússitt en það stendur ekki. Hann heldur sér fast í það en það stendst ekki. Hann er skrýðandi flétta í sólskinni sem tegir í sína um gardinn og vefur rótum sínum um grjótrúur og læsir sig um milli steinanna. En ef hann er upprættur frá staðsínum, þá afnýttar staðurinn honum og segir Ég hef aldrei séð þig. Sjá, þetta er öll gleði hans og aðrir spretta í staðinu uppur móldinni. Sjá, Guð hafnar ekki hennum ráðvandna og heldur ekki jö hönd ílgjörðamannana. En mun fylla mund hlátri og varir þínar fagnaðarópi. Þeir sem hata þig munu skömminni klæðast og tjald þinn á ókvölegu mun horfið vera. Níundu kafli Andmæli Jóps Þá svaraði Jóp og sagði Vissulega veit ég að það er svo og hvernig ætti maðurinn að hafa rétt fyrir sér gagar guði. Þóknist honum að deila við hann getur hann ekki svarað einni spurningu af þúsund. Hann er vitur í hjarta og máttugur að afli. Hver þrjóskadist gegn honum og skadaði eigi? Hann sem flytur fjöll svo að þau vita ekki af. Hann sem kollvarpar þeim í reyðisinni. Hann sem hrærir jörðina úr stað svo að stóðir hennar leiki á reyðisgjálfi. Hann sem býður sólinni og hún rennur ekki upp og setur innsikli fyrir stjörninnar. Hann sem þenur út himinin alit og gengur á háöldum sjávarins Hann sem skóp vastirnið óríjón sjöstjörnuna og forða búr sunnanvindarins Hann sem gerir mikla hluti og óransakalega og dásamda verk er eigiverða talin Sjá, hann gengur framhjá mér en ég sé hann ekki Hann skýst framhjá en ég verð hans ekki var Þegar hann þrýfur til, hver vil það aftra honum? Hver veit segja við hann Hvað gjörði þú? Guð heldur ekki aftur af reyði sinni Banda menn hafdregann spegðu sig undir hann Hversu miklu síður myndi ég þá geta svarað honum Geta valið orðmín gagvart honum Ég sem ekki mætti svara þótt ég hefði rétt fyrir mér Heltu verða beigðast miskunar af dómara mínum Þótt ég kallaði hann svaraði mér Þá myndu ég ekki trúa að hann hlustaði á mig Miklu fremur myndi hann kvæsa á mig í stormveðri og margfalda sár mín án saka aldrei leyfa mér að draga andan heldur metta mig beiskri kvöl Sé um krafta ráða er mátturinn hans Sé um rétta að ráða hver vill stefna honum Þótt ég hefði rétt fyrir mér þá myndu munnur minn sakfella mig Þótt ég væri saklaus myndi hann koma á mig sektinni Saklaus er, er ég. Ég hirði ekkert um líf mitt. Ég verði að vettu ég tilveru mína. Mér stendur á sama um það. Fyrir því segi ég, hann tórt í mér jafnt saklausum sem ókvöldugum. Þegar svipan deyðir snögglega, þá gyrir hann gísað örvænting hennar saklausu. Jörðin er gefin í vald til um ókvöldugu. Hann byrgir fyrir andlitið á dómöndum hennar síðan það ekki hann hver þá? dagar mínir voru skjótar en hann hraðbóði liðu svo hjá að þeir lítu enga hamingju þeir brunuðu áfram eins og reyr bátar eins og ört sem steipir sér niður á æti ef ég segi ég ætla að gleyma volæði mínu ég ætla breyta andliðsvip mínum og verða kátur þá hryllir mig við öllum þjáningu mínum því ég veit þú síknar mig ekki ég á nú vera sekur, hví skildi ég þá vera mæðast til ónýtis þótt ég þvægi mér úr snjó og hreinsaði hendum mínar í lút þá myndir þú dýva mér ofan í fórar vilpu svo að klæðum mínum byði við mér Guð er ekki maður eins og ég að ég geti svarað honum að þið getum gengið fram fyrir réttin Engin er sá er skeri okkar á milli er lagt getur hönd sína á okkur báða Hann taki vönd sinn frá mér og láti ekki skelving sína hræða mig Þá vil ég tala og eigi óttast hann því að svo er mér eigi farið hér innra Tíundu kafli Mér bíður við lífi mínu Ég ætla að gefa kveinstöðu mínum lausan tauminn Ég tala í sálar kvölu minni. Ég segi við guð, sakfell mig ekki. Látt mig vita hvers vegna þú deili við mig. Er það ávinningu fyrir þig að þú undir okkar, að þú hafnir verki handa þinna, en lætur ljós skína yfir ráðagerð hinn á Hefur þú holdleg augu eða sér þú eins og menn sjáð? Eru daga þínir eins og dagar mannana? Eru ár þín eins og mannsæfi? Er þú leytir að miskjörðinu og grenslast eftir sindminni, þótt þú vitir að ég er ekki sekur og að engin frelsara að þinn hendi. Hendur þínar hafa skapa mig og mynda mig, allan í krók og kring og samt ætlað þú að tortíma mér. Minnstu þess þó að þú myndaði mig sem leir og nú vilt þú aftur gjöra mig að dufti. Hefur þú ekki held mér sem jólk og hleyft mér sem ost? Hörundi og holdi klætti þú mig og ofst mig saman úr beinum og sínum. Líf og náð veitti þú mér og umsjá þín varð veitti andatratt minn. En þetta falst þú í hjarta þínu. Ég veit þú hafði slíkt í hyggju. Ef ég syngaði þá ætlaði þú að hafa gætur á mig og eigi sýkna mig að miskjöru minni. Væri ég segur þá vei mér og þótti væri réttlátur þá myndi ég samt ekki bera höðum mitt hátt, mettur af smán og þjakaður af einn. Og ef ég reysti mjög upp, þá myndi þú elta mig sem ljón og ávalt að nýju sína mér undra máttin. Þú myndi leiða fram nýtt vitni á móti mér og herða á gremju þinni gagvart mér, senda nýjan og nýjan hvala her og hendur mér. Hvers vegna útleti þú því mig þá á móðulífi? Ég hefði átt að deyja áður en nokkurt auga leit mig. Ég hefði átt að eins og ég hefði aldrei verið til, verið bórin frá móðurkviði til grafar. Eru ekki daga mínu fáir? Sleftu mér svo ég megi gleðjast lítið eitt, áður en ég fyrir burt og kemur aldrei aftur, fyrir land myrkurs og niður dimmu, land svarta myrkur sem um hánótt, land niður og skipuleysisk. Þar sem birtan hans sjálf er sem svartnætti. Ell eftir kapli. Ræða sófars. Þá svaraði sófar frá nama á sagði. Á ekki að svara orðagjálfrinu. Og á málskræðs maðurinn hafa rétt fyrir sér. Ættu stóririð þín að koma mönnum til að þegja. Og ættir þú að spotta og engin sneipa þig. Þar sem þú segir Kenning mín er rétt og ég er hreytn í augum Guðs, en óa að Guð vildi tala og ljúka upp vörum sínum í móti þér og kunngjöra þeir lendadóma spekinar. Að í þeim félast markföld hikjindi, þá myndir þú kannast við að Guð hegnir ekki til fulls meðskjörðinni. Getur þú náttu bótt sígu Guði eða komist í yst, til ystu takmarka hins almatka? Heimin há er speki hans Hvað færð þú gjört? Dýbri en undir heimar Hvað færð þú vitað? Hún er lengri en jörðin að víðáttu og breyðar en hafið Ef hann reyst fram og neppri varðhald og stefnir dómþing hver aftrar honum? Því hann þekkir varmennin og sér ránglætið þótt hann sé ekki að veita því athygli Verður óvitur maður higginn og fæðist skóra össnu fólald sem maður. Ef þú undirbýr hérta þitt og breyðir út lofa þína til hans, ef miskjörð er í hendi þinni, þá fjarlæg hana og láta ég órétt búa í töldum þínum. Já, þá mynd þú flekklaus hef ég upp höfu þitt, mynd standa fastur og eigið þurfa að óttast. Já, þá mynd þú gleyma mæðu þinni, þú mynd minnast hennar sem vatns er runnið er fram hjá og lífið mun renna upp bjartara en hátægið, þótt dimmi þá mun það verða sem morgun, og þú mun vera örugur því að enn er von, og skiknist þú um þá getur þú lagst óhultur til kvíldar, og þú kvílist og enginn hræðið þig, og margir munur eina að koma sér í mjúkinn hjá þér, en auðvitað hérna og ókvöðlegu daprast, þegar þá er fókið í öll skjól og þegar eina von er að gefa upp andan tólti kafli vörn Jóps þá svaraði Jóp og sagði já, vissulega miklir menn eru þér og með yður munn spekinda ég út en ég hefði vit eins og þér ekki stend ég yður á baki og hver er sáur eigi viti slíkt alla ég vinna síns það má ég vera Ég sem kallaði til Guðs og hann svaraði mér Ég, hinn er réttlátti, hreinlindi, er að allagi Ógæfan er fyrirlitleg, segir hinn öryggi Hún hæfir þein sem skrikar fótur Tjöld spellivirkjana standa ósköttuð Og þeir lífa áhugilöðsir sem egna Guðu reiði Og sáð sem þykist byrra Guðu í hendi sér En spyr þú skepnunar og þær muni kenna þér hugla loftsins og þeir munu fræða þig eða villidýrin og þau munu kenna þér og fiskar hafsins munu kunngjura þér. Hver þeirra veit ekki að hönd dróttins hefur gjörð þetta? Í hans hendi er líf alls hins lífanda og andi sér hvers manns líkama. Prófar eirað ekki orðin eins og gómurinn smakkar matinn Hjá öldurðu mönnum er speki og langir lífdagarveita hikindi. Hjá guð er speki og máttur, hans eru ráð og hikindi. Þegar hann rýfur niður, þá verður eigi byggt upp aftur. Þegar hann setur einhvern í fangelsi, þá verður ekki lokið upp. Þegar hann stíplar vötnin, þá þórna þau upp. Þegar hann hleypir þeim, þá umturna þau jörðinni. Hjá honum er máttur og viska. Á valdi hans er sáur villist og sáur í villu leiðir. Hann leiðir áðherra burt nækta og gjöru dómarana að fýblum. Hann leysir fjötra konungana og byndur reypi um lendar sjálfra þeirra. Hann leiðir presta burt nækta og steypir þeim sem sittja fastri í sessi. Hann rænir reyndamenn málinu og sviftir öldungana dómgrind. Hann heilir fyrirlitning yfir tignamennin og gjöru slagt belti hinn að sterku Hann grefur við hulda fram úr myrkrunu og dregur nýttrum dimmuna fram í byrtuna Hann veitir þjóðunum vöxt og eyðir þeim Út breyðir þjóðunar og leiði þau burt Hann fyrir þjóðhöfðingja landsins viti og lætur þá villast um veglaus örafi. Þeir fálma í ljóslausu myrkri og hann lætur þá skjögurra eins og drukkin mann 13. kapli Sjá, allt þetta hefur auða mitt séð og eyra mitt heyrt og setta á sig. Það sem þér viti það veit ég líka, ekki stendji yður á baki. Ég vil tala til eins almotka og mið langar að þreita málsókt við guð. Því að sannlega samtfinni þér lígar og eru gagslausur guttlarar allir saman. Ó að þér vildu stein þegja, þá mætti meta yður það til mannvits. Heyrið átólu mínar og hlustið á ásakanir varamina. Viljið þér mæla það sem langt er guðu til varnar? Og honum til varnar mæla svik? Viljið þér draga taum hans eða viljið þér taka málstað guðs? Ætlið það það vel þegar hann rannsakar yður? Eða ætli þér að leika á hann eins og leikið er á menn? Nei, hegna, hegna munan yður ef þér eru hlutrægir í leyni. Hátekn hans mun skjálfa yður og ógn hans mun falla yfir yður. Spakmæli yðar eru ösku orskviðir. Vígi yðar eru leiri vígi. Þegi þó látu mig í friði þá mun ég mæla og komi yfir mig hvað sem vill. Ég stopna sjálfum mér í hættu og legg lífið undir. Sjá, hann mun deyða mig og ég býð hans. Aðins vil ég verja breytni mína fyrir auðliti hans. Það skal og verða mér til sigurs því að guðlaus maður kemur ekki fyrir auðliti hans. Hlýðið því gömgæfilega á ræðu mína og vörð mín gangi yður í eiru. Sjá, ég hefði undirbúið málið. Ég veit að ég verði dæmdur sýtt. Hver er sá er deila viljið við mig? Þá skildi ég þegja og gefa upp andan. Tventmátt þú guð ekki við mig gjöra. Þá skal ég ekki fela mig fyrir auðliti þínu. Takk hend þína burt frá mér og lát ekki skelving þína hræða mig. Kalla því næst og ég mun svara. Eða ég skal tala og veit þú mér ansföra í móti. Hversu margar eru þá miskjörðu mínar og sindir? Kungur mér aðbrot mín og sindmína. Hvers vegna byrgir þú auðliti þitt? og ætlar að ég sé óvinnu þinn Ætlar þú að skelfa vindþyrlað lauflað og ofsækja þurft hámstrá og þú dæmir mér beiskarkvalir og lætur mér erfa miskjörð æskuminnar og þú setur fætur mínar í stokk og aðgætir alla vegum mínar og markar hring kringum illar mínar Þessi maður dettur þó sundur eins og maðksogin viður eins og möliðið til það. 14. kafli Maðurinn af konufættur líver stutta stund og mettast órósemi. Hann rennur upp og föllnar og blóm. Flýr burt eins og skuggi og hefir ekkert viðnám. Og yfir slíkum heldur þú opnum augum þínum og dregur mig fyrir dóm hjá þér. Hvernig að koma af óhreinum? Ekki einn. Er dagar hans eru tala mánaða hans tiltekin hjá þér hefur þú ákveði takmark hans er hann fær eigi yfir komist þá lítu af honum til þess að hann fái kvíld svo hann megi fagna yfir degi sínum eins og maður. því að tríð hefur von sé það höggvið þá skýtur það nýjum frjóungum og teinungurinn kemur áraðanlega upp jafnvel þóttur ót þess eldist í jörðinni og stopp þess degi í moldinni þá brumar það við ilminna vatninu og áð þá koma greinar eins og ungar híslu. En degi maðurinn, þá liggur hann flatur og gefi manneskjan upp andan, hvar er hún þá? En svo vatnið hverfur úr stöðuvatninu og fljótið grinnist og þornar upp. Þannig legst maðurinn til kvíldar og rís eiga aftur á fætur. Hann rumskar ekki meðan himnarni standa og vaknar ekki að svefninum. Ó að þú vildir geyma mig í dánarheimum, fela mig uns reyði þinni lindir, setja mér tímatakmark og sínan minnast mín. Þegar maðurinn deyr, lipnar hann þú aftur, þá skildi ég þreya alla daga herþjónustu minnar, þar til lausna til minn kæmi. Þú myndir kalla og ég, ég myndir svara þér, þú myndir þrá verkhanda þinna. Þegar þá myndir þú telja spór mín, eigi vaka yfir sindminni. Afbrot mín lægju innsikluð í bögli og að miskur mína drægir þú kvítan lít. En eins og fjallið molnar sundur er þar hrynur og kletturinn færist úr staðsínum. En eins og vatnið holar steinana og vassflóðnið skóla burt í arleirnum, svo hefur þú gjört von mannsins að engu. Þú ber hann ofurliði að eilifu og hann fer burt. Þú afmyndar ásjónu hans og rekur hann á brott. Komið spörna hans til virðingar þá veit hann það ekki. Síðu þau rítilsvirt verður þannig þess ekki var. Aðins kennir líka hans eigin sásöka og sál hans hryggist yfir sjálfum honum. Annar ræðu kafli Fimmtándi kafli Elifas vil fræða jóp Þá svaraði Elifas frá teman og sagði Skildi vittur maður svara með vindkendri visku og fylla brjóssitt austanstormi, sanna málsitt með orðum sem ekki gagna og ræðum sem engu fá áorkað. Auk þess rýfur þú niður guðsóttan og veikir lotninguna sem guði ber. Því að miðskjörð þín leggur þér orði munn og þú velur þér lævísra tungu. Þinn eigin munnur sakfelli þig ekki ég og varir þínar vittnaði gegn þér. Fættist þú fyrstur manna og ert þú í heiminn borinn fyrr enn hæðirnar? Hefur þú hlustað í ráði guðs og hrifsað til þín spekina? Hvað veist þú er ver eigi vissum og hvað skilur þú er ósveri ókunnugt? Til eru á öldungar og gráherði menn voru á meðal. Auðugari að æfittugum enn fæðir þinn? Er huggungvöðst þér lítils virði og mildileg orðin sem þú heyrir? Hvers vegna hrýfur gremjan þig og kví ránk fólfast augu þín er þú snýr reiði þín í gegn og lætur þér slík orðum munn fara? Hvað er maðurinn að hann geti verið hreitt og sá verið réttlátur sem á konu er fættur? Sjá sínum heilugu treistran ekki og heiminin er ekki hreytn í augum hans. Hvað þá hinn anstikilegi og spildi maðurinn sem drekkur ranglætið eins og vatn? Ég vil fræða þig, heyrðu mig, það sem ég hefði séð frá því vil segja. Því að vitringarnir kunngjörðu og duldu ekki svo sem arsögn frá feðrum sínum, en þeim einum var landi gefið og engin útlendingur hafði enn farið um meðar þeirra. Alla æfi sína, kvelstin ókvölegi og öllu í ár sem gemt er ofbeldismanninum. Skelfingarhljóð óma í eyrum honum á fríðartímum ræðist eitandinn á hann. Hann trúir því ekki hann komist út úr myrkurinu og hann er kjörinn undir sverðið. Hann reikar um til þess leita sér bröðs. Hvar er það? Hann veit að ókæfi dagurinn býður hans. Neið og ángist skelfa hann, hún ber hann ofurliði eins og konungur sem búin er til aðlögu. Af því hann útrétti hönd sína gegn vöði og reist þrjóskur í móti hinum almotka. Rann í móti húnum illvígur undir þykkum búngum skelta sinna. Hann þakti andlit sitt spiki og sapnaði fytu á lenda sér. Settist að í eittu borgunum, í húsum er engin átti að búa í. Og kveðið var að verða skildað rústum. Hann verður ekki ríkur og eigur hans haldast ekki við. Og kornöld augs hans vikna ekki til jærðar. Hann kemst eigi undan myrkrinu, frjóanga hans mun login svíða og fyrir reyðiblæstri hans fest hann. Hann skildi ekki reyða sig á hjekóma, hann villist, því að hjekómi verður umbun hans. Það rætist fyrir skapdægur hans og pálmagrein hans grænkar eigi. Hann hristir af sér súr berinn eins og vinnveðurinn og varpar af sér blómurum eins og oljutrýð. Því að sveitina ógvölu er ófrjó og eldur eðir töldum mútukjafana. Þeir ganga þungaðir með mæðu og ala ógjafu og kvíður þeirra undirbýr svík. 16. kapli Svar Jóps Þá svaraði Jóf og sagði Ég hefði heyrt nóg af slíku Hvem leiðir hukkarar eru þér allir saman? Er orðavindurinn nú að enda? Eða hvað knýr þig til andsvara? Ég gæti líka talað eins og þér eða þér væriðu í mínu sporum gæti spunnið saman ræður gegn og hrist yfir yður höfuðið. Ég gæti styrkt yður með munnum mínum og með enkunn vara minna munði linna þjóningu viðar þótt ég tali þá linar ekki kvöl mín og gjörði ég það ekki hvað hvaða léttti fægi þá miklu fremur hefur guð nú ör þreytt mig þú hefur eitt öllu ætliði mínu hefur sent mig og það er vitni í móti mér sjúkdómur minn rísi gegn mér ákærir mig upp í opi gefið Reyði hans slítur mig sundur og ofsæki mig Hann nýstir tönnum í mjótu mér, anstæðingur minn hversir á mig augum. Þeir glenna upp genið í mjótu mér, löðrunga mig til hárungar, allir saman gjöra þeir samtök í mjótu mér. Guð gefið mig á valdrangláta og varpa mér í hendur ókvöðlegra. Ég lifði áhyggjlaus, þá braut hann mig sundur. Hann þreyf í hækkan á mér og mólaði mig sundur og reysti mig upp sér að skotsbæni. Skeiti hans fljúa í kringum mig, vægða sker hans undur nýrum mín, hellir galli mínu á jörðu. Hann brýtur í mig skarð á skarðu ofan og gerir áhlaupa á mig eins og hetja. Ég hefði saumað sekkum hörund mitt og stungið hórni mínu ofan í moldina. Andlit mitt er þrútið af gráti og svarta myrkur kvílir yfir kvörmum mínum, þótt ekkert ranglætti síði hendi mínu og bæn mín sér hrein. Jörð, hýl þú að blóð mitt og hvein mitt finni engan kvíldarstað. En sjá, á himnum er vottur minn og vittni mitt á hæðum. Vini mínu gjur að gísa mér til guðslítur auga mitt grátandi. Hann láti mannin á rétti sínum gagvar guði og skeri úr milli mannsins og vinar hans. Því senduru þessi fáu ára á enda og ég fyrir burt þá leiðina sem ég aldrei snýja aftur. Sötjóndi kafli Andi minn er bugaður, dagar minn er þróttnir, gröfinn býður mín. Vissulega eru þeir enn að gera að gísa mér. Augamitt verður að horfa upp á móðkanni þeirra. Sett við, gakk ég fyrir mig hjá þér, Guð. Hver myndi annars taka ég hönd mér? Því að hjörtum þeirra hefur þú varnað viðs. Fyrir því minn túð ekki láta þá sigri rósa. Hver sem með sveikum framselur vini sína að herfangi, barna hans munið aðprast. Hann hefur gjört mig að orskvið því meðal mannana. Ég verð að láta hrækja í andlit mitt. Fyrir því daðprast auga mitt af harmi og lemur mínir eru allir orðnir sem skuggi. Réttvísir menn skelfast yfir því og hinn saglösi fárast yfir hinnum ókvölega. En hinn réttlátti heldur fast við sína leið og sá sem hefir hreinar hendur verður enn styrkari. En komið þér allir hingað aftur og ég mun ekki finna neittn vitran mann meðal eðar. Dagar mínir eru liðnir fyrir ætlanir mínar sundur tættar. Hinn dýrasta eign hjarta míns. Nóttin að gjöra þeirra degi ljósið á að vera nær mér en myrkrið Þegar ég vonast eftir að dánarheimar verði hýpilið mitt bý mér kvílu í myrkrinu Þegar ég kallakur öfina föður minn orma hana móður mína og sístur Hver er þá von mín? Já von mín, hver eigir hana? Að slagbröndum heljar stígur hún niður Þá er ég um leið fæ kvíld í moldu Átjöndi kafli Bildat flyttur kenningu um örlug hins ókvölega Þá svaraði Bildat frá súa og sagði Hversu lengi ætli þeir að halda áfram þessu orða skagi Látiðu segjast og því næskulum við er talast við Hvers vegna erum við metnir sem skepnur Orðnir heimskir í íðaraugum Þú sem tætir sjálfan þegi sundur í reyði þinni Á jörðin þín vegna að fara í auðinn og bjargið að færast úr staðsínum Ljósins ókvölega sloknar og logi els hans skín, skín ekki Ljósi myrkvæst í tjaldi hans og það sloknar á lampanum yfir honum Hans öflugu skref verða stutt og ráðagjörur sjálfsann steipir honum Þegar hann rekst í netið með fætu sínar og hann gengur í möskunum Möskvi festist um hæl hans, líkjan herðist að honum. Snaran liggur falin á jörðinni og gildran liggur fyrir honum á stíknum. Skelfingar ræða hann allt um kring og hreikja hann áfram hvar sem hann gengur. Ógæfi hans tekur að svengja og glötunin býður búin eftir falli hans. Hún tærir húð hans og frumburður dauð hans etur limu hans. Hann er hefin burt úr tjaldi sínu er hann treysti á og það lætur hann ganga til konungsskelfingana. Í tjaldi hans spýr það sem eigir hans. Brennisteini er stráði verið bústað hans. Að neðan þorna ætur hans að ofan visna greinar hans. Minning hans hverfur af jörðinni og nafn hans er ekki nefnt á völlunum. Men hrinda honum frá ljósinu út í myrkrið og reka hann burt af jarðríki. Hann hvorki ega börn í búru meðal þjóðarsinnar og enginn sem undan hefur komist er í hýpulum hans. Yfir skapatagri hans skeilvast eftir komundinur og hrylling grípur þá er fyrr voru uppi. Já, svo fyrir fyrir bústæði hins rangláta og svo um samasta þess manns sem eigi þekkir Guð. Nítjándi kapli Vörn Jóps Guð réttlætir Þá svaraði Jóf og sagði Hversu lengi ætli þeir að angra sálmína og milja mig sundur með orðum þeir hafi þegar smána með tíu sunnum þeir skammist eða rekki fyrir að mistyrma mér og hafi mér í raun og veru orðið á þá varða það með einan Ef þeir í raun og veru ætli að hrókast uppu um mig þá sannir mér svífirðing mína Kannist þó við að Guð hafi hallar rétti mínum og umkringt mig með neti sínu. Sjá, ég kalla áfbeldi og fæ ekkert svar. Ég kalla á hjálp en engan rétt er að fá. Guð hefur girt fyrir vegminn svo ég kemst ekki áfram og stegur mín að hýlur hann myrkri. Heidri mínum hefur hann afklætt mig og tekið kórununa að höfðu mér. Hann brýtur mig niður á alla hliðar Svo ég færi burt og slítur upp vopminn eins og tré. Hann lætur reiði sína bálast gegn mér og telur mig óvinn sinn. Skarar hans koma allir saman og leggja bröyt sína gegn mér og setja herbúði sína kringum tjald mitt. Bræðu mína hefur hann gjörðt mér frákverfa og vinninn mínir vilja eigi framar við mér líta. Skildmenni mín láta ekki sjá sig og kunninga mínir hafa glendt mér. Skjólstæðingar húsmins og þernum mínar áleita mig aðkomumann og ég er orðin útlendingur í augum þeirra. Kalli ég og þjónminn svarar henn ekki. Ég verð að sár hann með munni mínum. Andi minn er konu minni framandlegur og bræður minni forðast mig. Jafnvel börnin fyrirlda mig, standi ég upp spotta þau mig. Alla mína alúðar vini stuggar við mér og þeir sem ég elskaði hafa snúast, snúast á móti mér. Bein mín límast við hörund mitt á hold og ég hefði sloppið með tannholdið eitt. Öngið mig, öngið mig vini mínir því að hönd Guðs hefur lostið mig. Hví ofsækið þér mér eins og Guð og verðið egi sattir á holdi mínu og að orð mín væru skrifuð upp og að þau væru skráðið bók með járnstíl og blíi að eilifu höggvinni klett Ég veit að lausnari minn lifir og hann mun síðastur ganga fram á fóldu og eftir að þessi húð mín er sundur tætt og allt holdir að mér mun ég líta að guð Ég mun líta hann mér til góðs Já, augum mín munu sjá hann og það eigi sem anstæðing Hjartað brennur að þrá í brjósti mér Þegar þér segið við skulum ofsækja hann og rót ógæfunar er hjá honum sjálfum að finna. Þá hræðist ógnsverðsins því að sverðuð er refsing sindar. Þá munið þér að komast að raunum að til er dómur. Tuttvastu kafli Sófar, so Guð er réttlátur, hann refsar. Þá svaraði Sófar so frá nama og sagði Fyrir því veita hugsanir mínar mér ansvör af því að það síður í mér. Ég verð að hlusta á háðulegar ávítur en andi minn gefi mér skilning svara. Veist þú að svo hefur verið frá eilíf frá því að menn voru settir á jörðina að þögnuður ókvulegra er skammar og að gleði hins guðleysa varir öskot stund. Þó að sjálfbyrking skapur hans nemi við heimin og höfð hans ná upp í skýin Þá verður hann þá eiliflegað engu, eins og hans eigin saur, þegar sem sá hann segja, hvar er hann? Hann líður burt eins og draumur, svo hann finnst ekki og hverfur eins og nætur sín. Augað sem á hann horði, sér hann eiga aftur og bústafur hans lítur hann aldrei framar. Börn hans sníkja og snauða menn og hendur þeir að skila aftur eigum hans. Þótt bein hans séu full af æskuþrótti, leggjast þau samt með honum í moldu. Þóttið ítla séu honum sætt í munni, þótt hann felið það undir tungu sinni, þótt hann treyni sér það og vilji ekki sleppa því og haldi því eftir í miðjum gómnum, þá breytist þá fæðan í inniflum hans í nöðru gall í kviði honum. Auð hann, hann verður að æla honum aftur. Guð keirir hann úr kviði hans. Nöðru eitur sög hann, Tunga eiturón sinn steyðir hann. Hann má ekki gleðjast yfir lækjum yfir rennandi ám hunangs og rjóma. Hann lætur af hendi abla fjöð og gleipir það eigi. Auðurinn sem hann grætti veitur honum eigi eftirvænta gleði. Því hann kúaði snöða og lét þá eftir hjálparlösa. Sölsaði undir sig hús en byggði ekki. Því hann þekti enga róu í magasínum. Þó fær hann eigi forðað því sem honum er dyrmættast. Ekkert kom stundan græki hans, fyrir því er velsælt hans eigi varanleg. Þóttan hafi allsnektir, kemst hann í nauðir. Allt magn mæðunar kemur yfir hann. Þá verðu það, til þess að fylla kvið hans sendur guð í hans sína brennandi reiði og lætur mat sínum rigna yfir hann. Flýi hann fyrir járðbopnum, þá borar eirbógin hann í gegn. Hann dregur örina út, þá kemur hún út um bakið og hinn blikandi ottur kemur út úr galli hans, skelfing grýpur hans. Allur ófagnæður er gemdur auðafim hans, eldur sem enginn blæs af eyður honum. Hann etur það sem eftir eru tjaldi hans, himinin afhjúpar miskjur hans og jörðin gerur uppreistn í móti honum. Gróði húsans fyrir útlegð rennur burt í allar áttir á degireyðinar. Þetta er ókvöðlegs mann slutskipti frá guði og aralegði svo sem honum er útlutuð af hinnum almotka. 21. kapli Antmæli Jóbs, líf ókvöðlegra lánast Þá svaraði Jób og sagði Hlustuði gömgeiflega á mál mitt og láti það vera hugguna við að hendi. Unni mér þess ég tali, og þegar ég hefði talað út, þá má þú hæða. Er ég þá á kvarta yfir mönnum, eða hvískilt ég ekki vera óþólumóður? Lítið til mín og undrist, og leggji hönd á munn. Já, þegar ég hugsa um það skelvist ég, og hryllingur fyrir mig allan. Hvers vegna lífa hinn er ókvölegu, Verða gamlir já magnast að krafti, neyðja þeirra dafna fyrir auðliti þeirra hjá þeim og afsprengi þeirra fyrir augum þeirra. Hús þeirra er óhult og óttalust og hýrtinga vöndur guðs kemur ekki niður á þeim. Bóli þeirra kelvir og kemur að gagni, kýr þeirra ber og lætur ekki kálfi. Þeir hleypa út börnum sínum eins og lamba hjörð og smásveina þeirra hoppa og leika sér. Þeir syngja hátt undir með bumbum og gíjum og gleðjast við hljóm hjarðpipunar. Þeir reyða dögum sínum í velgengni og fara til heljar í friði. Og þó sögðu þeir við guð Vík frá oss að þekkja þína vegu gyrnust við reyji. Hvað er hinn almátt gæði að við skildum hann og hvað skildi það stóða oss að leita hans í bæn? Sjá Gæfa þeira er ekki á þeirra valdi, ráðalega ókvöðlegra er fjærri mér. Hversu oft sloknar þá á lampa hinn á og hversu oft kemur ógæfi þeirri yfir þá? Hversu oft deilir Guð þeim hlutskiptum í reyði sinni? Hversu oft vera þeir sem strá fyrir vindi og sem sáðir er stormunu feki burt? Guð geymi börnum hans óhæmikju hans. Endur geldi hann honum sjálfum svo hann fái að kenna á því. Sjáu auðu sjálfsans glötun hans og drekki hann sjálfur af reyðins almotka því að hvað hirðir hann um hússitt eftir döyðan þegar tala hans er fullnöð. Ætla menna að kenna guði visku eða dæma hinn hæsta? Eitt eir í mestu velgengni fullkomlega áhyggjlaus og ánæður trók hans eru fulla mjólk og mergurinn í beinum hans er safamikill. Og annar deyr með beiskjuhuga og hefur aldrei nótið hamingunar. Þeir hvíla báður í duftinu og maðkarnir hildið þá. Sjá, ég þekki hugsanir í þar og fyrir eitlanir að beita mig ábeldi. Þegar þið segið, hvar er hús Harastjórans og hvar er tjaldið sem hinn er ókvölu að byggu í? Hafið þér þá ekki spurt vegfarandur? og sönnunum þeirra munið þér þeir ekki hafna. Að á degi glötunarinnar er hinum vonda þyrmt, á reyðina degi er þeim skotið undan. Hver setur honum breytni hans fyrir sjónir, og þegar hann gjurur eitthvað, hver endur geldur honum? Og til grafar er hann borinn og vakað er yfir leggstæðnum. Moldar hnausar dalsins líka mjúklega ofan á honum, og eftir honum flikkjast allir menn, eins og óteljandi er á undan honu farnir og hvernig megnir þér þá að hugga mig með hérkoma og ansvöriðar svig sem minn ein er eftir. Þriði ræðu kafli Tuttastu og annar kafli Ræða Elifasar, játaðu syndið þínar Þá svaraði Elifas frá teman og sagði Vinnur maðurinn guði gagn Nei, sjálfum sér vinnur maður gagn Er það ábatið fyrir hinn almotka að þú ert réttlátur eða ávinningur að þú lifir grandvöru lífi Er það vegna guðs óta þínns að hann refsa þér að hann dregur þig fyrir dóm Er ekki vonska þín mikil og miskjörðu þínar óþrjótandi því að þú tókst veða bræðnum þínum að ástæðurauðsu Færðir fáklæta menn úr flíkum þeirra. Þú gafst ekki hennum örfmagna vatna drekka og hennum hungraða sinja þú bröðs. En hin volduji áttu landið og virðingamadurinn bjó í því. Ekki eru lést þú fara burt tómhendar og armleikir munalesingjana voru brotnir sundur. Fyrir því eru snörur allt í kringum þig og fyrir því skelvir ótti þig skeindilega. Eða sér þú ekki myrkrið og vatna flaumin sem hýlur þig? Er ekki Guð heimin hár? Og lítu á hvervil stjarnana hver hátt þær gnæfa? Og þú segir, hvað veit Guð? Getur hann dæmt gegnum skísortan? Skíin hýlja hann, svo hann sér ekki og hann gengur á heiminnkvölvingunni. Ætlar þú að halda fortíða leið þá ránglátur menn hafa farið? Þeir er kifþar burtu fyrir tíman og grundvöldu þeirra skolaði spurt sem ströymur. Þeir er sögðu við guð vik frá oss og hvað gæti hinn almátt gjört fyrir oss. Og þó hann fyllti hús þeirra blessun. Huga fara ókvöðlega sé fjarri mér. Hinn er réttláttu sjá það og gleðjast og hinn sakleysu gerir gísa þeim. Vissulega er anstæðingu vorað engu orðinn og eldurinn hefur eitt leifum þeira Vingast þú við kvö og þá muntum vera í friði. Við það munt blessun ef við þið koma. Takamóti kenning af munni hans og festir orð hans í hjarta. Ef þú snýr þér til nýst almotka, auðmikið þig, ef þú rekur ranglaði til langt burt frá tjaldið þínu. Já varpaðu gullinni duftið og skýra gullinni ofan í lækjarmölinna. Þá skal henn almotki vera gull þitt vera þeirrið skærasta silfur. Já, þá mun þú hafa yndi af hinnum almátka og lyfta auglítið þínu til Guðs. Byðir þú til hans, bænherrin hann þig og heitin mun þú greiða og áformið þú einhvað, mun þeir hefnast það og byrta skína yfir vegu þína. Þegar þeir líkja niður við, þá kallar þú upp á við og hinum auðmjúka hjálpar hann. Hann bjargar hjá þeim sem ekki er saglöss Já hann bjargast fyrir hreinnleik handa þinna. 23. kapli Svar Jobs: Eg er saklaus. Þá svaraði Job og sagði: En sem fyr munu kveinstave míni vera taldir uppreist. Hönd guðs hvílir þungt á andværpu mínum. Ég vildi að þú vissir hvernig ætti að finna hann. Hvernig ég ætti að komast fram fyrir dómstól hans? Þá myndi ég útskýra máli fyrir honum og fylla mun minn sönnunum. Ég myndi fá að vita hverju, hverju hans svaraði mér og heyra hvað hann segði við mig. Myndi hann deila við mig í mikillegg máttarsins? Nei, hann myndi veita mér óskipta athygli. Þá myndi hreinskilin maður þreita málsókn við hann og ég myndi að eilifu losna við dómarin minn. En þar ég, ég í austur, þá er hann ekki þar, og ég vestur, þá verð ég hans eigi var. Þóttan hafið staði norðri, þá sé ég hann ekki, og svegi hann á leið til söður, það ég ekki litið hann. En hann veit hvernig breytni mín hefur verið. Ef hann prófaði mig, myndi ég reynast sem gulll. Fótur minn hefur þrætt spór hans. Ég hefur haldið vegi hans og eigið neygt af leið. Frá skipun vara hans hefur ég ekki vikið. Hefur varvitt í brósti mér orð munns hans. En hann er samur við sig. Hver aftrar honum? Ef hann gyrnist eitthvað, gjörður hann það. Já, hann framkvæmur það eða hann hefur ætlað mér. Og mörgur slíku býra nefyrr. Þess vegna skelvist ég auðlitt hans. Hugleyði ég það hræðist ég hann. Já, Guð hefur gegnt með hugdeigan og hinn almotki skotu mér skelk í bringu. Því að það er ekki vegna ókæfinar að ég stend örþróta. Nei, vegna sjálfs mín þótt neðdimann hiljum mig. 24. kapli Hvers vegna eru ekki hegningartímar geimdir að hinnum almotka og hvísi á þeir ekki dagahans sem á hann trúa menn færa landamerki úr stað er aina hjörðum og halda þeim á beit, asna munnalýsingjana reka menn á burt og taka uksa ekkunara veði þeir hrinda hinnu fátæk út af veginum hinnir bástöttu í landinu verða allir að fela sig já sem skóar asnar á örafum Ganga þeir út til starfa sinna leitandi að fæðu. Eiði mörkin veiti þeim brauð handa börnunum. Á akrunum uppskera þeir fóður sitt og fara í eftirleiti vingar þins ógðulega. Naktir líkja þeir um nætur, klæðlösir og hafa enga ábreiði í kuldunum. Þeir eru gakt drepa af fjallskúrum og hælislausir faðma þeir klettin. Men slíta föðuleysingina af brjóstinu og taka veð að hennu bástötu. Naktir ganga þeir klæðilöðsir og hungraðir bera þeir kortböndin. Í ólifugörðum annar að pressa þeir ólíu, tróða vindfrór og kveljast að þósta. Úr borgunum heyra stunur deyjandi manna sálir hennar dreppnu hrópa á hemmt en guð gefur ekki gaumað ógæfinni. Slíkir menn eru ljósfjöndur orðnir Þeir þekkja ekki vegu hans og halda sig ekki á stígum hans. Með morgunsárunu fer morðingin á fætur og drepur hinn volað á snöða og á nóttunni læðist þjófurinn og auga hórkarlsins býður eftir ökkrunu og hann segir, ekki ert auga sér mig og dregur skílu fyrir andlitið. Í myrkrunu brjótast þeir inn í hús, á daginn loka þeir sig inni, þeir þekkja ekki ljósið. Því að öllum er þeim nýða myrkrið morgun Því að þeir eru nákunni í skelfingunum og nýða myrkursins Fljótt berst hann burt með strömnum Bölvaður verður erða hluti hans í landinu Hann snýr eigi fram ára leið til vingarðana Þurkur og hiti rífa snjóvatni burt Helðan er svo hefur syngað Móðurskauti gleymir honum Ormarni gæða sér á honum, hans er eigi framar minnst og ránglætið verður brotið sundur eins og tré. Hann sem rændi óbyrýna er ekki fætti og enga velgjör síndi ekkinni. En Guð heldur hann samt hinum volduga við með mætti sínum. Slíkur maður rís aftur upp, þótt hann væri tekin að örfættu um lífið. Guð veitur honum að lifa óhultur og hann er stuttur og augu hans vaka yfir vegum hans. Hátt standa þeir en eftir stundakorn eru þeir hortnir. Þeir hníga, þeir eru hrifnir burt eins og allir aðrir og sviðnir af eins og höfu kornaksins. Og ef það er eigi svo, hver vill þá sannað ég sé lígari og gjöra ræðu mína að engu? Þriðja ræða Bildats Þá svaraði Bildat frá súa og sagði Hans er vald á ótti, hann sem lætur frið ríka í hæðum sínum. Verður tölu komið á hersveitir hans og ef hverjum rennur ekki upp ljós hans. Hvernig ætti maðurinn þá að vera réttlátur hjá guði og hvernig ætti sá að vera hreinn sem að konu er fætur? Sjá, ég fylg tunglið, það er ekki bjart og stjörnunar eru ekki hreinar í augum hans. Hvað þá maðurinn, maðkurinn og mannssonurinn, ormurinn? 20. og sjötti kapli Jóab hæðir bildat og lofar kvöð. Þá svaraði Jóab og sagði En hvað þú hefur hjálpað hinnum þróttlösa og stutt hinn máttvanna armleg? En hvað þú hefur ráðið hinnum óvitra og kunngjört mikla speki? Fyrir hverjum hefur þú flutt ræðu þína og hvers andi var það sem gekk fram úr þér? Andar hinn að framliðinu í undirdjúpunum skelfast ásamt vötnunum og íbúum þeirra. Naktir líka undir heima fyrir guði og undirdjúpun skýlulaus. Hann þeirnur norðrið út hefur auðninni og lætur jörðina svífa í tómum gimnum. Hann bindur vatnið saman í skýjum sínum og þó brestur skíaflókin ekki undir því. Hann byrgir fyrir ásjónu hásættisins með því að breyða skísitt yfir hana. Markalínu hefur hann dreigið hringin í kring og haflitunum þar sem mætast ljós og myrkur. Stóðir himinsins nötra og hræðast ógnum hans. Með mætti sínum æsir hafið og með hikjendum sínum mólar hann hafdregann. Fyrir andgusti hans verður heiminin heiður. Hönd hans leggur í gegn hinn flughráða drega. Sjá, þetta er aðeins ystu takmörg vega hans og hversu lágt kvíslar það sem við erum En þröfumum um áttaverka hans, hver skilur hana? 27. kafli Lokaræða jóps um réttlæti hans og jóp hjælt áfram að flytja ræðu sína og mælti. Svo sannarlega sem Guð lifir, sá er svift hefur mér rétti mínum og hinn almáttgi er ríkt hefur sálu mínu meðan lífsönd er í mér og andi Guðs í nösum mínum skulu vari mínar ekki tala ránglæti og tunga mín ekki mælas veik. Fjærri sé það mér að játa að þér hefur rétt að mæla. Þar til ég gef upp andan þeigi ekki taka frá mér sakleysi mitt ég held fasti í réttlæti mitt og sleppi því ekki hjarta mitt á mig ekki fyrir neitt daga minna fyrir óvinnu mínum fari eins og hinum ókvæðulega og fyrir mótsteðumann mínum eins og hinum rangkláta því að hvaða von yfir guðlaus maður þegar skorið er á þráðinn þá er guð hrífur burt lífans ætli guð heyri óþans Þá er neyð kemur yfir hann eða getur hann haft yndi af hinnum almotka rópað til Guðs hvena sem vera skal Ég vil fræða yður um hönd Guðs eigi leina því er hinn almotki hefur í hikju Sjá Þeir hafið allir séð það sjálfur hví farið þið þá með slíka heimsku Þetta er hlutskipti ókvölegs manns hjá Guði arleð óbeldismans svo er hann fæð hjá hinnum almotka Egnist hann mörg börn, þá orði hann það sverðinu og afkvæmi hans mettast eigi af brauði. Þeir að fólki hans er afkomast verða jarðaðir af drepsóttinni og ekkur er þeir halda engan harmagrátt. Þegar hann rúar saman silfri eins og sandi og hleður saman klæðum sem leir, þá hleður hann þeim saman enn hinn réttláttu klæðist heim og silfrinu deilir hinn saklusi. Hann hefur byggt hússitt eins og kunguló svo sem skála er varmaður reysi sér. Ríkur leggst hann til kvíldar hann gjöri það eiga oftar. Hann líkur upp augunum og þá er allt farið. Skelvingar ná honum eins og vatna flaumur. Um nótt hrífur stormurinn hann burt. Austan vindurinn hefur hann á loft svo hann þýtur áfram og feikir honum burt af staðans. Vægðalaust sendir hann skeiti sín á hann Fyrir hendi hans flýr hann í skyndi. Þá skella menn saman lófum yfir honum og blí, blístra hann burt frá bústað hans. 28. kapli Hvaðið um spekina? Að sönnu á silfrið upptökustad og gullið sem menn hreinsa fundarstad. Járn er tekið úr jörðu og steitn er brættur að eyri. Maðurinn hefur gjörðt önda á myrkrinu og til ystu takmarka rannsakar hann steinana sem faltir eru í kólniða myrkri. Hann brýtur námugöng fjarri þeim sem í dagspyrtinu búa, glemtur mannafótum fjarlegur mönnum, hangir hann, svífur hann. Upp úr jörðinni sprettur brauð en niðri henni er öllu umturnað eins og af eldi. Safirinn finnst í grjóti jærðarinnar og gullkorn fær sáir grefur. Örnin þekkir eigi vegin þángað og valsauðað sér ekki. Hinn dremmtnu rándýr ganga hann eigi og ekkert ljón fyrir hann. Á tinnusteinanna leggur madrun hönd sína umturnar fjöllunum frá rótum. Hann hekkur göngi í björgin og auga hans sér alls konar dýrindi. Hann bindur fyrir vassæðarnar Til þess að þær tárist ekki og leiðir leynda hluta fram í dagspyrtuna. En spekin, hvar er hana að finna? Og hvar á viskan heima? Engin maður þekkir veginn til hennar og hana er ekki að finna á landi lifanda. Undur djúkuð segir Í mér er hún ekki og hafið segir Ekki hún hjá mér? Hún fæst ekki fyrir skýra gull og ekki verður silfur reitt sem andverði hennar. Eigi verður hún ófyrgulli í goldin, með dýrum sjóan og safirsteinum. Gull og gler kemst ekki til jafs hana. Hún fæst ekki í skiftum fyrir kera og skýra gulli. Kórala og kristalla er ekki að nefna og að eiga spekina er meira vert en perlur. Tópasar blálands komast ekki til jafs hana. Hún verður ekki góldin með reynasta gulli. Já, spekinn, hvaðan kemur hún og hvar á viskan heima. Hún er falin augum allra þeirra er lífa og fuglum loftsins er um hulinn. Undir djúpin og dauðin segja, með eirum vorum höfum við hýrt hennar getið. Guð veit veginn til hennar og hann þekkir heimkynni hennar því hann sér til endumarka jarðar lítur allt sem undur himnunum er þá er hann ákvað þunga vindarins og ákvarðaði takmörk vassins þá er hann settir regninu lög og veg eldingunum þá sá hann hana og kunngjörði hana fekk stað og rannsakaði hana einnig og við mannin sagði hann sjá að óttast rottin það er speki og að forðast illt það er viska 29. kapli Job ræðir um hér liðina og Job hælt áfram að flytta ræðu sína á mælti og að mér liði eins og forðum daga eins og þá er Guð varð eitt um mig þá er lampi hans skein yfir höfði mér og ég gekk við ljós hans í myrkrenu eins og þá er ég var á sumri æfiminnar minnar þá er vinátt að Guðs var yfir tjaldi mínu Þá er hinn almáttkifar enn með mér og börn mín ringin í kringum mig. Þá er ég óð rjóma og ólifuoljan rann í lækum úr klettinum hjá mér. Þá er ég gekk út í borgarhliðið upp í borginna, bjóð mér sæti á torginu. Þegar sveinarnir sáum mig földu þeir sig og öldungarnir risu úr sæti og stóðu. Höfðingarnir hættu að tala og lögðu hönd á munnsér. Ratthig namanna þagnaði og tunga þeirra loddi við gómin. Því að ef eyra heyrði talði þa mér sælan og ef auga sá bar þa mér vitni. Því að ég bjargaði báóstöttum sem hrópuði að hjálp og munaaleysingum sem engar aðstoð áttu. Blessunar ósk aumingjans kom yfir mig og hjarta ekkjunar fylti ég feggnuði. Ég íklæddist réttlætinu og það íklæddist mér. Ráðvendni mín var mér sem skikja og vefjarhöttur. Ég var auga hins blinda og fótur hins halda. Ég var fadir hinn að og málefni þess sem ég eigi þekkti rannsakaði ég. Ég brauð jakslana í hinnum ranglata og reif bráðina úr tönnum hans. Þá hugsaði ég. Ég heiðri mínum muni gefa upp andan og lifa langa að la æfi eins og fönigsfuglinn. Róð mín er opinn fyrir vatninu og döggin hefur náttstað á greinu mínum. Heiður minn er æni ný, nýr hjá mér og bóið minn yngist upp í hendi minni. Þeir hlustuðu á mig og byðu og hlítuð þegjandi á tilögu mína. Þá er ég hefði talað, tókuð þeir eigi aftur til máls. Og ræða mín draup niður á þá. Þeir byðu mín eins og rengs og opnuði munn sín eins og vonværi á vorskúr. Ég brosti til þeirra þegar þeim fjelst hugur og ljós auðlitsmins gjörði þeir aldrei dapurt. Fús lagði ég leið til þeirra og satar efstur. Satar sem konungur umkringdur af hersveitsinni eins og huggari harmþrungina. Þrítiðasta kapli Jóab lísi breytt um hag En nú hlæja þeir að mér, sem yngri er enn ég. Myndi ég þá ekki hafa virt feður þeirra, þess að setja þá hjá fjárhundum mínum? Hvað hefði á kraftur handa þeirra stóðað mig? Þar sem þeir aldrei verða fullt þroska. Þeir eru örmagna af skorti og hungri, naga þurft landið sem í grær var auðn og auð eiðimörk. Þeir eru reyta hrímblöðku hjá runnunum og gífilrætur er fæða þeirra. Þeir eru flæmdir úr félagi manna, menn æpað þeim eins og að þjóf, svo þeir verða hafast við í hræðilegum gjám í jarðhólum og berghellum, millir runnana imja þeir og endur netlunum sapnast þeir saman. Vöðlaust og ærlaust kinn út reknir úr landinu og nú er ég orðin þeim að háðkvæði og orðin umtalsefni þeirra. Þeir hafa anstið á mér, koma ekki nærri mér og hlýfast hjæpil ekki við að hrækja framan í mig. Þar sem Guð hefur leist strengsin og byggt mig, þá sleppa þeir og beyslunu fram af sér gagvast mér. Mér til hægri handar vex hiski þeirra upp, fótum mínum hrinda þeir frá sér og leggja glötunabrauti sína gegn mér. Þeir hafa rifið upp stigminn, að falli mínu stiðja þeir sem engan hjálpar mann eiga. Þeir koma sem innum kvít, vítt múrskarð, velta sér áfram innum rústir. Skelfingar hafa snúist móti mér, tegð mínur ofsótt eins og á stormi og gæfa mínur horfinn eins og ský. Og nú rennur sála mín sundur í tárum, einndardagar halda mér föstum. Nóttin nýstir bein mín svo þau losna frá mér og hinnar nagandi kvali mín að hvílast ekki. Fyrir mikileg máttar hans er klæðnaðu minn aflagaður. Hann legur fast um mig eins og hálsmál kirtils minns. Guð höfu kasta mér ofan í saurinn svo ég er orðin eins og mold og aska. Ég hrópa til þín en þú svarar ekki. Ég stend þarna en þú starir á mig. Þú ert orðin grimmur við mig með krafti handar þinnar ofsækir þú mig Þú lyftir mér upp í vindinn lætur mig þeytast áfram og þú lætur mig farast í stormgný Því að ég veit að þú ert leiða mig til heljar í samkomust að allra þeirra er lífa En réttar menn ekki út höndina þegar allt hrynur eða hrópa menn ekki á hjálp þegar þeir eru að farast eða grét ég ekki við þeim sem átti illa daga og hrygðist ekki sál mín vegna fátaklingsins. Já, ég bjóst við góðu, en þá kom illt. Mænti ljós, en þá kom myrkur. Það síður í inneblu mínum án afláts, dagar eru yfir mig komnir. Svartur gengi um, þó ekki af sólarhýta. Ég er stend upp í söfnuðunum hrópa ég á hjálp. Ég er orðin bróðir sjakalana og félagi strútsfuglana. Hörund mitt er orðið svart og flagnar af mér og bein minn eru brunnin af hýta. Og fyrir því varð gíja mín gráti og hjarðpípa mín að hjarð harma kveini. Þrítast og fyrsti kapli Jóf höfðar til réttlættis guðs. Ég hefði gjört sáttmóla við augum mín. Hvernig hefði ég þó átt að líta til yngismegjar? og hvert væri þá hlutskiptið frá Guði hér að ofan og arfleiðin frá hinum almátka af hæðum. Er það ekki glötun fyrir glæpamaninn og ógæfa fyrir þá er illt fremja? Sér hann ekki vegu mína og telur hann ekki öll mín spór? Hafi ég gengið með líinni og fótum minn hraðað sér til svika? Vegið Guð mig á rétta bók til þess að hann viðurkenni sakleisi mitt. Hafið spór mín vikið á leið Hjarta mitt farið eftir físnum augna minna og flekkur og við hendur mínar, þá eti annar það sem ég sái og frjóangar mínir verið ripnur upp með rótum. Hafi hjarta mitt látið gyrnast vegna einhverjar konu og hafi ég staðið á hleri við dyrn ánga þá malið kona mín fyrir annan og aðrir menn lekkist með henni. Því að slíkt varu ók og glæpur sem dómurum ber a hegna fyrir því að það væri eldur sem eyðir ofan í undur og hliti að uppræta allar eigum mínar Hafi ég lítils þyrt rétt þjóns mínns eða þernu mínar þá er þau áttu í deilu við mig Hvað ætti ég þá að gjöra þegar Guður í upp og hverju svara honum þegar hann rannsakaði Hefur eigið sáur mig skóp skapað þjónminn í móðurlífi og hefur ekki hinn sami myndað okkur í móðukviði? Hafi ég sinnja þátaugum bónar og látið augu ekkinar dabrast? Hafi ég eitið bitan minn einn og munaleysingin ekkert fengið af honum? Nei, frá barnæskuminni hefur hann vaksið upp hjá mér sem hjá föður og frá móðurlífi hefur ég leitt hann. Hafi ég séð aumingja klæðlausan og snöðan mann ábræðulösan? Hafi lendar hans ekki blessa mig og hafi honum ekki hittnaðu ullina af söðum mínum? Hafi ég reitt nefann af munaleysingjanum af því að ég sá mér liðsvon í borgarliðinu? Þá detti axlið mína frá herðunum og handlegum minn brotni úr áslaninum. Því að glötunin frá guði var mér skelving og gegn hátegn hans sem ekna ég ekkert. Hafi ég gjört gullið af atkvarfi mínu og nefnt skýra gullið fulltróminn, hafi ég glaðst yfir því að auður minn var mikill og að hönd mín aflaði mér svo ríkulega. Hafi ég hort á sólina hversu hún skein og á tunglið hversu dyrlega þá óð áfram og hafi hjarta með láti tælast í leinum svo ég bæri höndamunni og kisti hana. Það hefði líka verið hegniverð sindt Því að þá hefði ég afnýtt að guði og hæðum. Haf ég glaðst yfir ófyrum fjandmannsmins og hlakkað yfir því að ógjafa kom yfir hann? Nei, aldrei hefði ég leift munnum, munnum að syndka að ég með formælungum óskaði döiða hans. Haf ekki heimilsmenn mínir sagt, hvenar hefur nokkur færið ósattur frá borði hans? Ég let ekki, let ekki að komum að á bersvæði heldur opnaði ég dyrir mínar fyrir ferðamanninum. Hafi ég hölið yfisjónu mínar eins og menngjöra og falið miskjör mínar í brjósti mínu af því að ég hrættist mannfjöldan, af því að fyrirlitning ættana fældi mig svo ég hefði hægt um mig og fór ekki út fyrir dyr. Hafið aðgúlend land mitt hrópað undan mér og öll plófur þess grátið hafi ég etið gróður þess endugjald hlust og slögt líf eiganda þess þá spretti þyrnar upp í stað kveitis og illtgresi í stað byggs. Óað ég hefði þannir hlusta vilti á mig. Hér er undirskrift mín. Hinn almáttki svarið mér. Sá sem mig ákærir, skrifi sitt ákæruskjál. Vissulega skildi ég bera það á aukslinni Binda það sem höfuð sveigum ennið. Ég skildi segja guði frá hverju spori mínu og ganga sem höfðingi framfyrir hann. Hér enda ræður Jóps. Ræður Elihu, þrítjóðstu annakafli. Elihu kemur til sögunnar Og þessi þrýr menn hættu að svara Jóp því að hann þóttist vera réttlátur. Þá upptendræðist reiði Elihú, Barakels sonar, Búsíta af Rams kynstofni. Upptendræðist reiði hans gegn Job, af því að hann taldi sig hafa rétt til að standa gegn var guði. Reiði hans upptendræðist og gegn vinum hans tremur fyrir það að þeir fundu engin ánsvör til að sanna Job að hann hefði óréttur standa, standa. En Elihú hafði beðið með að mæla til Jobs, því hínir voru eldri en hann. En er Elihu sá að mennni þrýr gáttu engu svarað, upptendraðist reyði hans. Fyrsta ræða Þá tók Elihu Barakelsson búsítið til máls og sagði Ég er ungur að aldri en þér eruð öldungar. Þess vegna fyrir varð ég mig og komir eigi að því að kunngjöðu gjöra yðu það sem ég veit. Ég hugsaði aldurinn tali og árafjöldin kunngjur speki. En það er andinn í manninum og andblásturins almotka sem gjöru það vitra. Elstu menninnir eru ekki ávallt vitrastir og öldungarnir skinja eigi hvað réttast er. Fyrir því segi ég, hlýð á mig. Nú ætla einnig ég að kunngjura það sem ég veit. Sjá ég beigð eftir ræðum í lustaði á röksumdríðar munst þér orðin sem við ættu og að yður gaf gaum en sjá engin sannferði jób engin eða rakti orð hans segið ekki við höfum hitt speki guð eitt fær sigrað hann en engin maður gegn mér hefur hann ekki sett fram neina sannanir og með yðar orðum ætla ég ekki að svara honum Þeir eru skelgadir svara í ég framar. Þeir standa uppi orðlausir. Og ætti ég að býða þar sem þeir þegja, þar sem þeir standa og svara í ég framar? Ég vil á svara af minni hálfu og ég vil kunngjura það sem ég veit. Þegar ég er fullur af orðum, andin í brjóstu mínu knýr mig. Sjá brjóst mitt er sem vín, er fær ekki útrás, ætlar að ripna eins og útfylltir belgir. Ég ætla að tala til að létta á mér Ætla að opna vari mínar og svara Ég ætla ekki að draga taum neymns Og ég ætla engan að skella Því að ég kann ekki að skella ég Ætla að kynni skapari bráðlega að kippa mér burt þrítið En heyr þú jób, ræðu mína Og hlýð þú á öll orð mín Sjá, ég opna mun mín Og tunga mín talar í gómi mínum Orð mín eru hjartans hreinskilni og það sem vari mín að vita mæla þær í einlægni. Andi Guðs hefur skapað mig og andblástur hins almotka gefur mér líf. Ef þú getur þá svarað þú mér. Búð þig út í móti mér og gagg fram. Sjá, ég stendis og þú gagg var Guði. Ég er ómyndaður af leiri. Sjá, hræðsla við mig þar að eiga að skelfa þig og þungi minn eiga þrýsta til niður en þú hefur sagt í eirum mér og ég heyrði hljóm orðana hretnar ég laus við ábrót saklus er ég og hjá mér engin miskjörð en Guð reynir að finna tilefni til fjanskapara við mig og ætlar að ég sé óvinur hans hann setur fætu mína í stokk og aðgætir alla vegum mína sjá í þessu hefur þú rátt fyrir þér svara ég þér því að Guð er meiri en maður hví hefur þú þrátt við hann að hann svaraði engu öllum orðum þínum því að vissulega tala Guð einu sinni já tvisvar en menn gefa því ekki gaun í draumi, í nætur sín þá eru þungur svefnhöfger fallin yfir mennina í blundi á kvílubiði opnar hann eirum mannana og innsiklir viðvörunina til þeirra þessa þess að til þess að láta að gjörðum sínum, forða manninum við dramsemi. Hann lífir sálu hans við gröfinni og lífi hans frá því að farast fyrir skotvopni. Madurinn er og agadur með kvölum á sængsyni og stríðið geyser stöðulega í beinum hans. Þá vekur lífskvötin óbeitt hjá honum á brauðinu og sál hans á uppáhaldsfæðinni. Holt hans eyðist og verður óásjálegt og beinin sem sást ekki áður verða ber. Svo að sál hans nálgast gröfina og líf hans engla döið En ef þar er hjá honum árnaðarengill, talsmaður, einn af þúsund, til að boða manninum skildu hans og miskunni hans sig yfir hann og segi Endurleys og láta hann eigi stíga neyður í gröfina ég hefði fundið lausnarkjaldið. Þá svellur holdt hans af æsku þrótti Hann snýr aftur til æskutega sinna. Hann byður til Guðs og Guð miskunar honum. Lætur hann líta auglut sitt með fögnuði og veiti manninum aftur réttlætti hans. Hann syngur frammi fyrir mönnum og segir Ég hefði syngað og gjörtið beina bóið og þó var mér ekki góldi líkulíkt. Guð hefur leist sálu mína frá því að fara ofan í gröfina og líf mitt gleður sig við ljósið. Sjá, Allt þetta gerir Guðu tvisvar eða þrisvar við manninn, þess að hrýfa sálhónd frá gröfinni, til þess lífsins ljós megi leika um hann. Hlýð á jób, heyrðu mig, verð þú hljóður og lát mig tala. Hafir þú eitthvað að segja þó svara mér. Tala þú því að gjarnan vildi ég að þú reyndist réttlátur. Ef svo reygi þá heyrðu mig, verð hljóður að ég megi kenna þér speki. Þrítjóðst kafli Elihu ákæri jób og Elihu tók aftur til máls og sagði Heyrið þér vitri menn orð mín og þér fróðir menn hlustið á mig því að eigi að prófar orðin eins og gómurinn smakkar matinn Ég skulum rannsaka hvað rétt er, komast að því hver með öðrum hvað gott er því að jób hefur sagt ég er saklös en Guð hefur svift mig rétti mínum Þótt ég hafi rétt fyrir mér, stend ég sem blígari. Banvæn ör hefur hitt mig, þótt ég hafi ég engu brotið. Hvaða maður er eins og jóp, sendur ekkur guðlast eins og vatn og gefur sig í féðaskapi þá sem illt fremja og er í fylgi við ógðulega menn. Því að hann hefur sagt, maðurinn hefur ekkir gagnað því að veri vinnfengi við guð. Fyrir því skynnsamir menn, heyrið mig. Fjærið fyrir því að Guð hafist illt og hinn almótt ekki ranglæti. Nei, hann gældur manninum verk hans og lætur manninum farnast eftir breytni hans. Já, vissulega fremur Guð ekki ranglæti og hinn almótt ekki hallar ekki réttinum. Hver hefur fengið honum jörðina til varðislu og hver hefur grundvartað allin heiminn? Ef hann hugsaði aðeins um sjálfa sig, ef hann drægið til sín andasinn og andadrátt, þá myndi allt hold gefa upp andan, og maðurinn verða dufti Hafir þú vit þá heyrð þú þetta hlusta þú á orða minna Getur sástjórnað sem hatar réttin eða vilt þú dæma hinn rétt láta voldtuga Þann sem segir við konunginn þú varmenni við tignamannin þú nýðingur sem egur degur taum höfðingjana og gjörur ekki ríkum herra undur höfðin fátækum því handaverk hans eru þeir allir Skyndilega deyja þeir og það er miðjanótt. Fólki verður skemmtkað og þeir hverfa og hinn sterkir hefin burt en eigi af mannshendi. Því að augur Guð skvíla yfir vegum hvers manns og hann sér öll spór hans. Ekkert þa myrkur er til eða svo neyðdimma að illgjörða menn geti falið sig þar. Því að Guð þarf ekki fyrst að gefa manni gaum til þess að hann komi fyrir dóm hans. Hann brýtur, hinn að voldtugu sundur, rannsóknar og sittur aðra í þeirra stað. Þannig þekkir hann verk þeirra og steipir þeimur nótt og þeir verða marðir sundur. Hann hýrtir þá sem miskjörða menn í auksin allra manna vegna þess að þeir hafa frá honu vikið og vannrækt allra vegu hans og látið hvein hins fátæk að berast til hans og hann heyrði kvein hinn að voluðu. Haldið hann kyrru fyrir hver vil þá skelfa hann? og byrði hann auglitið, hver fær þá séð hann. Þó vakir hann yfir þjóð og einstaklingi, til þess að guðlausir menn skulu ekki drotna til þess að þeir séu ekki snörur líðsins. Því segir nokkur við guð, mér hefur verið hengt og breyti þó ekki illa. Kentu mér það sem ég sé ekki, haf ég fram í ranglæti, skal ég eigi gjöra það framar. Á hann að endur eftir geðþótt að þínum að því að þú hafnar, því að þú átt að velja en ekki ég og seg nú fram það er þú veist. Skinsamir menn munu segja við mig og vitur maður sem á mig hlýðir, Jóf talar ekki hikilega og orð hans eru ekki skinsamlega. Ó að Jóf mættir endur verða æja nýju af því hann svarar eins og illir menn svara þe hann bætir miskjörð ofan á sindsína hann klappar saman höndum framann í og heldur langar ræður á móti Guði 35. kapli Mikileiki Guðs og Elihu tók enn til máls og sagði Higgur þú það vera rétt kallar þú það réttlæti mitt fyrir Guði að þú spyr hvað það stóði þig Hvaða gagn hef ég að því fremur en ef ég sindgaði Ég ætla að veita þér ansvör í móti og vinu þínu með þér. Horf þú á himinin og sjá vistu fyrir þér skýinn sem hátt eru yfir þér. Syngir þú hvað hefur þú gjört honum? Og sé ábróð þín mörg hvaða skada gjöri þú honum? Sér tú ráðvandnur hvað gefur þú honum eða hvað þykur hann að þinni hendi? Mann er og þig varðan miskjörið þín og mannsins bartráðvindni þín Menn áipa að sönnuundan hinni margvíslegu kúun kveina undan armleg hinna valddugu en engin þeirra segir hvar er guðs skapari min sáur leiðir fram lof, loft lofsöngvum nótt sem fræðir oss meira en dýr merkurunar og gerir oss vitrarri en fuglaloftsins Þá áipa menn en hann svarar ekki undan dramsemi hinna vóndu Nei, hér koma mál heyri guð eigi og hinn almotkið gefur því engan gaum. Hvað þá er þú segir að þú sjáir hann ekki? Málið er lagt fram fyrir hann og þú átt að býða eftir honum. En nú að því að hans hefur eigi refsað á hann alls eigi hafa vita neitt um yfirsjónina. En Jóf opna munnin til að mæla hér koma heldur langar ræður í vanhikjusinni. 206. kafli. Þurður guðs. Og Elihú heldt áfram og sagði: Hað þoli mæði við stund að ég megi fræða því enn má mart segja guði til varnar. Ég ætla þekking mína langan leiðir og sanna að skaparinn minn hafi rétttu að standa. Því að vissulega fer ég eigin Maður með fullkominnri þekking stendur frammi fyrir þér. Sjá, guður voldugur, þó fyrlítur hann engan, voldugur að andans krafti. Hann viðheldur ekki lífi hins ókvölega en veitir hennum voluður rétt þeirra. Hann hefur ekki augun að hinum réttláta og hjá konungnum í hásætinu lætur hann þá sitjað eilifu til þess að þeir séu hátt upp hafnir. Og þótt þeir verði viðjum rýðir veitir í snölu einndarinnar Og hann setur þeim fyrir sjónir, gjörðir þeirra og afbrot þeirra að þeir breyttu drámsamlega og hann opnar eiru þeirra fyrir umvöndunni og segir að þeir skulu snúa sér frá ranglæti. Ef þeir þá hlýða og þjóna honum, þá eyða þeir dögum sínum í velgengni og árum sínum í unaði. En hlýði þeir ekki, þá farast þeir fyrir skotvopnum og gefa upp andan í vanhikju sinni. Því að vonsku fullir í hjarta ala þeir með sér reyði hrópa ei á hjálp þegar hann fjötrar þá önd þeirra deyr í æsku blóma og líf þeirra eins og hórsveina En hann frelsar henn bástata með báingdum hans og opnar eiru þeirra með þrengingunni Einnig þig ginnir hann út úr gyni neyðarinnar út á víðilendi þar sem engin þrengsli eru og það sem kemur á borð þitt er fullt af feiti. En ef þú vinnur til dómsins ókvölega, þá munu ó dómur og réttur hrema þig. Látt við eigi reyðina ginna þig til spots og látt eigi stærð lausnagjaldsins tæla þig. Mun hróp þitt koma þér úr nöyðum eða nokkur árensla krafta þinna Þráðu eigin óttina, þá er þjóðir sópa spurtar stöðnum sínum. Gæt þín, snú þér eiga ranglæti. Því að það kýst þú heldur en að líða. Sjá, guð er háleitur í frangfændum áttarsins. Hver er slíkur kennari sem hann? Hver hefur fyrirskipað honum veg hans og hver dyrfist að segja Þú hefur gjörð rangt? Minnstu þess að þú veksamir verk hans, það er að mennirni syngja um lóðkvæði. Allir menn horfa með þögnuði á það. Dauðilegur maðurinn lítur það úr fjaska. Já, guð er mikill og við þekkjum hann ekki. Tala ára hans er órannsakaleg. Því hann dregur upp vastrópana og lætur íra úr þókusinni. Regnið sem skíin láta neður streyma drúpa yfir marga menn Og hver skilur útbreiðslu skíjana og dunutnar í tjaldi hans Sjá hann breyðir ljósitt út kringum sig og hýlur djúp hafsins Þegar með því dæmir hann þjóðirnað, með því veitir hann fæðu í ríkumæli Hendur sínar hýlur hann ljósi og býður því út gegn fjandmanni sínum Þruma hans bóðar koma hans Hann sem lætur reyði sína geysa gegn ranglætinu 37. kafli Já Yfir þessu titra hjarta mitt og rökkur upp úr staðsínum Heyrið Heyrið dunn röddar hans og kvininn sem útferra munni hans Undir öllum himninum lætur hann eldinguna þjóta og leiftur sitt út á jaðar jarðarinnar og eftir því kemur öskrandi skrugga, hann þrumar með sinni tignalugu röst og heldur eldingunum ekki aftur. Þá er röst hans leður til sín heyra. Guð þrumar undursamlega með röst sinni. Hann sem gerum mikla hluti er verið egið skiljum. Því að hann segir við snjóin, fall á jörðina. Og eins við hellir ykninguna og hennar dinnjandi helliskúrir. Hann innsiklar hönd sér hvers manns til þess að allir menn viðukenni verkans. Þá fóra villidýrin í fylsni sín og hvílast í bælum sínum. Stormurinn kemur úr forðabúrinu og kuldinn af norðanvindnum. Þeirri andgusti gvöðs verður ísinn til og við vötnin eru lögð í læðing. Hann hleður skýin vætu, tvistrar leiftu skýi sínu viðsvegar en það snýst í allar áttir eftir því sem hann leiðir það. Til þess að framkvæma allt það er hann býður því á yfirborði allrar jörðarnar. Hann leiður því ljósta niður, hvort sem það er til hýrtingar eða til að vökva jörðina eða til að blessa hana. Lýð þú á þetta, Jóab, stattur kyrr og gef gaumað dásandum guðs. Skilur þú hvernig guð fyrir þeim hlutverk þeirra og lætur leifta skýja sinna skýna? Skýnur þú hvernig skýinn svífa? Dásendir hans sem fullkomin er að vísdómi. Þú sem fötin hittna á, þá er jörðin mókir í sunnanmóllu. Þennur þú út með honum heið himinin sem fastur er eins og steftur spegil? Kennos hvað við erum að segja við hann. Við erum ekkert fram að færa fyrir myrkri á að segja honum að ég ætla að tala eða hefur nokkur sagt að hann óski að verða gjör eittur og nú sjá menn að sönnu ekki ljósið sem skín skert að skíjapaki en vindurinn þýtur áfram og sópar skíjunum burt. Gullið kemur úr norðri um gvöðu líkur og óurlegu ljómi. Við náum eigi til hins almotka til hans sem er mikill að mætti En réttin og þið fulla réttlæti vannrækir ekki. Fyrir því óttast mennitinn hann, en hann lítur ekki við neinum sjálfbyrkingum. Samtal Guðs og jobs 30. kapli Guð ávarpar Jób úr stormviðrinu Þá svaraði drottin Jób úr stormviðrinu og sagði Hver er sá sem myrkvar ráðsályktum guðs með óskinsamlegum orðum? Gyrði lendartýnar eins og maður, þá mun ég spyrja þig og þú skalt fræða mig. Hvar varst þú þegar ég grundvallaði jörðina? Seg fram ef þú hefur þekking til. Hver ákvað mál hennar? Þú veist að eða hver þandi mælivaðin yfir hana? Á hvað var stólpum hennar leift niður eða hver lagði hortstein hennar? Þá er morgun stjörnurnar sungu gleðisöng allar saman og allir guðsynir fögnuðu. Og hver byrði hafið inni með hurðum þá er það braust fram, gekk út á móðukviði. Þá er ég fekk því skýjina klæðnaði og svarta þyknað reifum. Þá er ég braut í takmörk og setti slagbranda fyrir og hurðir og mælti... Hingað skaltu komast og ekki lengra. Hér skulu þín að reiknu hrannir brotna. Hefur þú nokku tíman á æfið þinni bóðið út morninum, vísa morgunróðanum á stað hans, til þess að hann gripi jaðar jarðar og hinn er ókvölu yfir hristir af henni. Hún breyðist eins og leir undir sig neti og allt kemur fram eins og á klæði og hinn er ókvöldlegu verða sviftir ljósinu og hin upplyfti armleikur sundur brotin. Hefur þú komið að uppbrötum hafsins og gengið á botni undurtjúpsins? Af að hlið döiðans opnast fyrir þér og hefur þú séð hlið svarta myrkursins? Hefur þú litið við breyti jærðarinnar? Seg fram þeir stú veist að allt saman Hvar er vegurinn þangað sem ljósið býr og myrkrið hvar á það heima? Svo að þú gæti fluttað að heim í landarík þess og þektur götuna heimað húsið þess Þú veist að því að þá fættist þú og tala daga þínna er há Hefir þú komið til forðabúr snjávarins og séð forðabúr haxins sem ég hefi gemt til tíma neyðarinnar til orustu og ófríðadagsins Hvar er vegurinn þangað sem ljósi skiptist og austan vindurinn dreifist yfir jörðuna. Hver hefur búið til rennu fyrir steypiregnið og veg fyrir eldingarnar til þess að láta rigna yfir mannautt land yfir eðimörkina þar sem enginn býr til þess að metta auðnir og eðilönd og láta grængriðsir spretta á regnið föður eða hver hefur getið dagadrópana? Aðu kviði hverrar er ísinn út gengin og hrým heiminnsins, hver fætti það? Vötnin þéttast eins og steinn og yfirborð fljótsins verður samfrosta. Getur þú þrengt sjöstyrnins spöndin eða færð þú leist fjötra Órjóns? Lætur þú stjörnumerki dýrarhingsins koma fram á sínum tíma og leiðir þú byrnuna með húnum hennar? Þekkir þú lög heiminnsins eða ákveðir þú yfirháð hans yfir hjörðinni? Getur þú lyft raustinu upp til skísins svo að vatna flaumurinn hiljið þig? Getur þú sent eldingarnar svo að það fari og segir við þig, hér erum við? Hver hefur lagt vísdóm í hinn dimmu ský? Eða hver hefur gefið loft sjónum vit? Hver telur skýinn með visku? Og vassbelgir heiminnsins hver hellir úr þeim? Þegar moldin rennur saman í kökk og hnausafni loða hver við annan. Veiðir þú bráðina fyrir ljóninjuna og seður þú græðikir ljónungana? Þá er þau kúra í bæli sínu og vaka yfir veiði í þéttum runni. Hver býr rafninum fæðu hans? Þá er ungar hans hrópa til gvöðs, flogra til og frá og ætislausir. kapli. þú tí að er steingeyturna að bera? Gefur þú gauma þæðingar hýðum hindana? Telur þú mánuðina sem þær ganga með og veist hú tíman nær þær bera? Þær leggjast á knýinn, fæða kálfa sína, þær losna fljótt við kvali sínar. Kálfar þeirra verða sterkir, vaksa í haganum, fara burt og koma ekki aftur til þeirra. Hver hefur látið skóarastan ganga lausan? Og hver hefur leist fjötra villiastans? sem ég hefi gefið eyðivellið að bústað og salt sléttu að heimkenni. Hann hlæri að hávaða borgarinnar. Hann heyrir ekki köllar ekstramannsins. Það sem hann leitar uppi á fjöllunum er haglendi hans og öllu því sem grænti er að sækist hann eftir. Mun vísundurinn vera fúsa að þjóna þér? Eða mun hann standa um nætur við stáltinn? Getur þú bundið vísundin með bandunum við plófarið? Eða mun hann herfa dalgrundirnar eftir þér? Reyðir þú þig á hann af því að kraftur hans er mikill og trúir þú honum fyrir arðið þínum? Treystir þú honum til að flytja sá þitt heim og til að sapna því á þreskivöld þinn? Strúthænan baðar glaðilega vengjunum. En er nokkurt ástríki í þeim vængjum og fjöðrum? Nei, hún fær jörðinni eksín og lætur þau hitna í moldinni og gleymir að fótur getur brotið þau og dýr merkurunar troði þau sundur. Hún er hörð við unga sína eins og hún ætti þá ekki. Þótt fyrirhöfn hennar sé árangurslaus, þá er hún laus við ókta. Því að guð sinnjaði henni um visku og veitti henni enga hlutild í hikjendum. En þegar hún svefla sér í loftu upp, þá hlær hún að hestunum og þeim sem á honum situr. Gefur þú hestunum styrkleika? Klæðir þú makka hans flaksandi faksi? Lætir þú hans dökkva eins og engisbrettu? Fagurilega frísar hann en hræðilega. Hann krafsar upp grundinu og kætist af styrkleikunum. Hann fer út á móti hertíun Hann hlær að hræðslunni og skelvist ekki og hopar ekki fyrir sverðinu. Á baki hans glamrar í örfamælinum, spjót og lensa leiftra. Með hávaða og hraki hendist hann yfir jörðina og eigi verður honum haldið þá er lúðurinn gellur. Í hvert sinn er lúðurinn gellur, kvíar hann og langar leiðir nasar hann bardagan. Þrumur ött fyrirlíðana og herópið. Er það fyrir þín hikindi að haukurinn liftir flugfjöðrunum breyðir út vangi sína í sögur Er það eftir þinni skipun að ördnin flýgur svo hátt og byggir reyður sitt hátt uppi? Á klettunum á hans er bíli og ból á klettar snösum og fjallatindum. Þaðan skyggnist hann að æti, auðu hann sjá langar leiðir og ungar hann svelgja blóð og hvar sem vegnir menn liggja, þar er hann. Fertu ástu kafli Guð krefur Jóps svars og drottin mælti til Jóps og sagði Vil ámælismadurinn þráttka við hinn almåtka? Sá er sakir bera á guð, svari hann þessu Svar Jóps Þá svaraði Jóp drottni og sagði Sjá, ég er of lítil módlegur Hverjá ég að svara þér? Ég legg hönd mín á munnin Einu sinni hef ég talað og endur tektaði ég Tvísvar og gjöri þekki oftar Önnur ræða Guðs. Þá svaraði drottin Jóab úr stormviðrin og sagði Gyrði lendar þínar eins og maður. Ég mun spyrja þig og þú skalt fræða mig. Ætlar þú jafnvel að gjöra rétt minn að engu? Dæma mig sekan til þess að þú standir réttlættur. Hefur þú þá armleika eins og Guð? Og getur þú þrumað með slíkru rötdu sem hann? Skrýð þig og tigg, íklæð þig dýrð og ljóma. Lát úthetlar ströyma reyði þinnar og varpa til jærðar með einu tilliti sérkverjum dramblátum. Auðmig þú sérkverjt dramblátan með einu tilliti og trúa þú hinn ókvöluðu niður þar sem þeir standa. Byrg þú þá í moldu alla saman, loka andlit þeirra inn í myrkri. Þá skal ég líka lofa þig fyrir það að hægri hönd þín veiti þér fulltingi. Sjá neykurinn sem ég hefði skapað eins og þig. Hann eitur gras eins og nöyt. Sjá, kraftur hans er í lendum hans og apl hans í kviðvöðunum. Hann sperr upp stertin eins og seturustrýi. Lærsinnar hans eru opnar saman. Leggir hans eru eirpípur beinin eins og jártstafur hann er frumgróði guðsverka sá er sko skópan gaf honum sverð hans fjöllin láta honum grasbeit í tjæ og þar leikar sér dýrmerkurunar hann leikur undir lótusrunnum í skjóli við reyr og sef lótusrunnarnir breyða skugga yfir hann lækjar pílviðirni leikja um hann Sjá þegar vöxtur kemur í án að skelvist hann ekki. Hann er óhultur þótt fljót belja á skóldi hans. Getur nokkur veitt hann með því að ganga fram Getur nokkur dregið tauð gegnum nasir hans? Fertuðast á fyrstikabli. Getur þú veitt krókudýlun á öngul? Getur þú heft tungu hans með snæri? Dregur þú seftaug gegnum nasir hans og regur þú krók gegnum kjálka honum? Ætli hann beri framfyrir þig margar auðmjúkar bænir eða mæli til þín blíðum orðum? Mun hann gjöra við þig sáttmála svo að þú takir hann að æfinlegu þræli? Mun þú leika þér að honum eins og litlum fugli? Og getur þú bundi hann fastan fyrir smámæjar þínar? Manga fiskveiði félagur um hann, skipta þeir honum meðal kaupmana. Getur þú fyllt húð hans brottum og haus hans skuttlum? Legg höndin á hann, hugsaði þér kvílik viðuregn. Þú gjöri það ekki aftur. Já, von mannsins bregst. Hann fellur þegar flatur fyrir sjóninni einni saman. Enginn er svo fíldjarfur að hann þóraði að egna hann. Hver er þá sáir þóraði að ganga fram fyrir mitt auglít? Hver hefur að fyrra bræði gefi mér? Svo að ég ætti að endugjálta. Allt sem undur himninum er, það er mitt. Ég vil ekki þegja um límu hans, niður um styrkleik og fegurð vaxtar hans. Hver er við flettur upp skjaldkápu hans að framan? Hver fer inn undir tvöfaldan tangar hans? Hver er við opnað hliðina gini hans? Ógnir kringum tennur hans. Tygnar prýði eru skjaldaraðirnar, lokaðar með traustu innsigli. Hver skjöndrun liggur fast að öðrum? Ekki elsloft kennst milli þeirra. Þeir eru fastir hver við annan eru svo samfældir að þeir verða eigið skildir sundur. Þegar hann hnerrar standa ljós geislar úr nöðsum hans og augu hans eru sem brá geislar morgunhóð hans og geni hans standa blis eldneistar ganga fram úr honum og nöðsum hans stendur eimur eins og upp úr sjóðandi potti sem kynntir undir með sefgrasi Andi hans kveikir í kolum og logi stendur úr gini hans. Kraftur situr í hálsi hans og angist stökkur undan honum. Vöðvarholt hans loða fastir við eru stiftir á hann og reyfast ekki. Hjarta hans er hart sem stein ja hart sem neðri kvarnar stein. Þegar hann stökkur upp skelfast kapparnir þær verða ringlaðir af hræðslu ráðust einkur að honum með sverði þá vinnur það eigi á eigi heldur lensa skotspjórn í ör hann metur járnni sem strá eyrin sem maðx smogin við eygir ekur örin hans á flótta slöngu steinarnir verða hálmur fyrir honum kilfur metur hann sem hálmstrá Og hvinn spjótsins hlæran Neðan á honum eru ottkvöðs brót Hann markar för í auðrin sem för eftir þreskisleða Hann lætur vella í djúbunu sem í potti Gjöri hafið eins og smyrslaketil Aftur undan honum er ljós rák. Ætla mætti að sjórin væri silfur hærur Engin er hann smaki á jörðu Hann sem er skapaður til þess að kunna ekki að hræðast. Hann lítur niður á allt hátt. Hann er konungur yfir öllum drempnum dýrum. Þertu aðstu á kafli. Lókas var jobs Þá svaraði Jóp drottni og sagði. Ég veit að þú megnar allt og engur áði þínu verði varnað fram að ganga. Fer er sá sem myrk var ráðsálegt um guðs í hyggjuleysi? Fyrir hef ég talað án þess að skilja um hluti sem mér voru of undursamlegir að ég þekkt og ég þekkti eigi. Hlusta þú, ég ætla að tala. Ég mun spyrja þig og þú skalt fræða mig. Ég þekkti þig af afspurt. En nú hefur auga mitt lítið þig. Fyrir teki orð mín aftur og yðrast í dufti og ösku. Neiðurlag Eftir að drottin hafði mælt þessum orðum til Jóps sagði drottin við Elifas temanýta Reyði mínur upptendur gegn þér og báðum vinum þínum því að þér hafið ekki talað rétt um eins og þjótminn Jóps Takir yður því sjö nöyt og sjö hrúta og farið til þjóns mínns Jóps og fórnir brenni fórn fyrir yður og Jóab þjóttminn skal, skal byggja fyrir yður því að aðeins vegna hans muni ekki láta þau gjalda heimsku í þar með því að þér hafði ekki talað rétt um eins og þjóttminn Jóab þá fóru þeir Elifars, Temaníti Bildat, Súíti og Sófar, Namíti og gjörðu svo sem drottin hefði búið þeim og drottin lét að bæn Jóabs og drottin snýri við högum Jóabs Þá var hann bað fyrir vinum sínum og hann gaf jób allt sem hann hafði átt tvöfalt aftur Þá komu til hans allir bræður hans og allar sýstur hans og allir þeir er áður hafði verið kunninger hans og neittu máltíðar með honum í húsi hans vottuðu honum samrið sína og hugguðu hann út af ölluð því böli er drottin hafði látið yfir hann koma og þeir gafu honum hver eitt kesýta og hverinn hring af gulli En drottinn blessaði síðari æfi á Rjóps enn meir enn fyrri og hann eignaðist 14.000 sauða, 6.000 úlvalda, 1.000 sameiki nauta og 1.000 ösnur Hann eignaðist á sjö og þrjár dætur og hann nefndi eina jemimu, aðra kesiju og hina þriðju karen hafbúk Og eigi fundi svo fríðarkonur í öllu landinu sem dætur Jóps og faðir þeira gaf þeim arf með bræðum þeira Og Jóp lifiði eftir þetta hundrað og fyrirtjú ár og sá börn sín og barnabörn í fjóraætlinni. Og Jópt og gamall og sattur lífdaga.